Am revenit și vedeți că deja devin cât se poate de zâmbitor. Avem invitați prestigioși, analiză foarte importantă pe începutul campaniei electorale. Care sunt temele de foc? Care sunt posibilele lebede negre? Care sunt temele care vor conta? Cât de mult va conta politica externă, factorul geopolitic în această campanie electorală, care este practic... Prima campanie electorală în 26 de ani care se desfășoară sub o presiune constantă. România nu mai are prieteni, are doar adversari și prietenii se află la distanță, unii la 12-14.000 de kilometri, ceilalți cei mai apropiați la minim 2.000 de kilometri. Nimic din jurul granițelor României, cu excepția Mării Negre, din nou Marea Neagră, nu este prietenă. O țară eșuată, Ucraina, Trei țări căzute iremediabil în brațele ursului de la răsărit și una dintre ele care joacă dublu sau triplu, joacă în general ceardaș. Și ceardașul se poate juca pe diferite picioare, pe diferite uh, ritmuri. Dar... Ce se întâmplă cu România? Cum va juca România? Pe cine se poate baza România? Și cum arată politicienii care vor conduce această țară? Pentru că am intrat în campanie electorală, suntem în drum drept spre campanie electorală, avem formațiunile politice înscrise aici și programele lor, proiectele lor. Cum se vor bate? Pe ce va fi deocamdată până acum? Vedem că în campania electorală început a aparținut dezbaterii pro și contra salarii, mărire de salarii. Adică pe subiectul bugetarilor. Avem, de cealaltă parte, scăderi de taxe. Avem uh, discuțiile pe scăderea taxelor. Ei bine, dar cum se poziționează principalii uh, actori politici în ceea ce înseamnă no noile evoluții din punct de vedere geopolitic? Evoluția din, din Bulgaria, credeți-mă, este una extrem de periculoasă pentru România. Ce s-a întâmplat acolo... Un uh, personaj care a câștigat alegerile prezidențiale, care nu a ascuns niciodată simpatia față de Moscova, care n-a ascuns nici măcar în prima declarație făcută imediat după ce a câștigat după ce au ieșit exit polurile, că dorește un, un guvern, fiți foarte atenți, o țară membra a Uniunii Europene pro, care nu exclude relațiile directe cu uh, Moscova. De asemenea, avem uh, o Moldovă care, din păcate, poate și vina noastră, nu are realității TV, cu siguranță, dar a României, Românie, sigur, undeva s-a greșit în strategia pentru Moldova. Moldova este căzută de pe hartă. Că vă convine sau nu vă convine, e poveste. Chestiunea că Maia Sandu să-i dea Dumnezeu sănătate, felicitări acestei uh, fete extraordinare, a reușit maximum, dar nu a fost asistată, nu a fost sprijinită, iar oligarhii negri de la Chișinău, în frunte cu Plahoniuc, au spus una, au prostit ofițerii de informații din România și cei din partea cărui au jucat acolo și, în realitate, nu a făcut altceva, a făcut altceva decât să o blocheze pe Maia Sandu. Dacă problema Maia Sandu a fost să strângă 10.000 de dolari într-o țară unde s-au furat un miliard, un miliard dintr-un PIB, total de 7,3 miliarde. Vă dați seama cam cât de complicat a fost pentru eroina de la Chișinău să scoată uh, și scorul pe care l-a uh, scos, care este unul foarte bun față de șansele și față de posibilitățile pe care le-a avut. Dar cert este că România a luat o palmă, o palmă pentru că și-a abandonat practic aproape 3 milioane de uh, cetățeni dincolo de Prut, iar ei sunt abandonați. În momentul ăsta, granița s-a mutat, este la Prut, iar fostul premier al României, ce ne-am face noi fără domnul Ponta? Dânsul, într-adevăr, ar fi poate un personaj interesant care să mobilizeze oamenii la vot. Că totul stă în mobilizare la aceste alegeri. Doar Victor Ponta poate să mobilizeze oamenii pentru că ceea ce a scris Victor Ponta joi seara și aseară arată, în, uh, arată cum gândește poate un partid sau poate domnia sa. Cert este că în momentul în care se întâmplă ce se întâmplă în jur și tu Contești faptul că România ar trebui să aloce 2% din PIB armate. Și după asta te apuci să explici cum doar propagandiștii sistemului de la realitatea și analiștii de Mucava care nu-l iubesc nu iubesc pe domnia sa, doar aceștia nu văd că lumea se schimbă și aplauz, aplauz, câștigarea alegerilor de către un promoscovit la Sofia. Ce poate să fie Poate, dacă Victor Ponta va vorbi în continuare, să vorbească e esențial. poate se va enerva o anumită parte a electoratului și va ieși la vot. Altfel, situația e sinistră. Astăzi prezența la vot anunțată ar fi de 41%. Vă informez, urmărind sondajele, urmărind cercetările sociologice, inclusiv unul aseară și unul astăzi la prânz, o cercetare foarte serios făcută la o prezență la vot, de peste de sub 45%, Partidul Social Democrat obține 45%. La o prezență la vot între 45% și 50%, Partidul Social Democrat obține 40-41%, Partidul Național Liberal obține undeva în jurul a 30%. Cu cât 29-30%, cu cât prezența la vot crește, adică la o prezență de peste 55%, lucrurile devin complicate pentru că atunci Uniunea salvați România reușește să atragă un scor peste așteptările analiștilor de astăzi. PNL se stabilizează la peste 30%, PSD coboară la sub 40%. Dar doar în această situație, care astăzi, așa cum arată scena, este aproape imposibilă. Adică o prezență de 55-57%, trebuie să se întâmple ceva pentru a o avea. De asemenea, Cred că liderii PNL ar trebui să intre în birourile din Modrogan și aviatorilor să se roage. Să se roage împreună cu cei ai, cu cu Cushordan. Am înțeles că acolo cu rugatul nu e în regulă, că am tot întrebat cum e poziția față de biserică, coaliția pentru familie și am primit răspunsurile că fiecare face cum crede. Deci acolo cu rugatul nu e, nu știu cu ce e la USR, dar cert este un lucru că dacă ninge în Transilvania, PNL-ul coboară la sub 25% sau dacă plouă. Da, am văzut o analiză foarte interesantă. Iar dacă în cele 27 de județe unde sunt președinți de Consiliul Județien PSD ninge plouă, oamenii merg la vot. În schimb, electoratul transilvanean, electoratul drepte, este ceva mai sofisticat și nu poate fi scos atât de ușor. La electoratul tânăr, la fel, este unul complicat de scos la vot. Asta aviz domnului Nicuși Ordan. Pe cine avantajează câștigarea alegerilor de către... Donald Trump. Teoretic ar trebui să avantajeze pe Marian Munteanu. Cei lipsește lui Marian Munteanu să vină? Sau pe, pe Traian Băsescu, care are încă un grup de captivi. Vom vorbi despre toate acestea și multe altele, precum și despre greșeli deja în campanie. Una sesizată astăzi în interiorul PNL, una care poate fi devastatoare dacă continuă să fie uh, rulată și dezbătută. De asemenea, care poate fi le neagră pentru PSD. Toate acestea, șapte oameni excepțional alături de mine, cunoscători a fenomenului politic, pe care o să-i vedeți în fiecare luni la jocuri de putere, analizând analizând evenimentele săptămânii și de asemenea o să-i puteți vedea în ediția Maraton, începând de la ora 20 până la orele 3 dimineața, în noaptea alegerilor, în seara Marea Alegerilor, adică pe 11 11-12 decembrie. Alături de noi Oreste Teodorescu, bună seara, Oreste... Bun Laura Chiriac, salut Muna, bună seara. Nicola Domn, bună seara. Bună bine seara. ați venit. Bonsoir, mesieu. Domnul Valeriu Turcan, bună seara. bună seara. Domnul profesor Alexandru Radu, bună seara. Bună seara. Avem nevoie de maestri în jurnalism. E aici Orea Alexandrescu. Bună, bună seara, bine ați venit. Și, nu în ultimul rând, colega noastră, Oana Stănciulescu, cea cu care va începe această analiză de seară. În primul rând, Oana, aș vrea să-mi spui, aș vrea să facem așa o trecere rapidă de câte 10 secunde. Prezență la vot. mică. Adică sub 50, că, sub 45? În jurul, în jurul acestui procent, 50-51, dacă vorba domnului președinte Iohannis, va fi ceva emoție. Deocamdată nu văd ca vreunul dintre partide să aducă acest element în cele 3 săptămâni și puțin câte au mai rămas până pe 11 decembrie, fără emoție deocamdată. Ca atare, cine merge, merge, cine nu merge, nu merge. Deci cred că în jurul acestui procent de 50-49, cu rugăciuni către Dumnezeu, pe, poate, Maica Domnului să, ne, să îi ducă spre 50% prezență la vot. Dacă, Doamne Ferește, se întâmplă ceva major, nu știu, la granițele noastre, vine Dodon care văd că în fiecare zi, la patru ore după ce a câștigat, introduce noi elemente în discurs, da, cine știe. Peste 50% categoric. Domnule profesor. Nu sunt așa de optimist ca domnul Corele Sandes. În condițiile actuale, sub 50%. Sub 50%. Mă teamă că va fi trendul din anii precedenți, 39-40 și ceva la 100%. Uh, anii precedenți, mă refer la anii electoral precedenți. Domnule Turcan. În jur de 50%. Mi-e greu să fiu foarte precis în acest moment. Mai avem o lună până atunci. Dar oricum nu e foarte multă emoție. Și când nu e emoție, când nu există energie în spațiu public, în jurul timelor electorale, lumea preferă să dea pe un film bun. Oresti Todorescu, vin cu o completare, pentru că sunt blocați, practic. Electoratul drepte este cu de Renardal, electoratul stângi este... O bună parte din Sud și o bună parte Eu din Sudul nu aș sud de acuza electoratul Transilvănean că este comod sau mai burghez decât celălalt electorat, ci aș acuza partidele de dreapta că n-au reușit să găsească un comunicator suficient de abit cât să transmită și emoție, și însuflețire, și o perspectivă electoratului de dreapta. Electoratul de dreapta este un electorat mai informat, mai dificil de păcălit și mai mofturos. Și are nevoie de lideri care să înțeleagă exact psihologia electoratului de dreapta. Dar noi nu avem dreapta și stânga. Programul pe care l-a prezentat repet, domnul Liviu Dragnea la tine în emisiune este un program, eminamente, liberal. Programul de guvernare al PSD-ului a fi trebuit, dacă păstram și noi ideologia asta stânga-dreapta într-o matcă corectă și nu originală, cum a vrut domnul Ion Livius, să fie programul Partidului Național Liberal. Noi nu votăm stânga-dreapta. Noi votăm, de fapt, suntem captivi unui mecanism foarte pervers. Votăm durerea cea mai mică întotdeauna. Noi nu am avut în 26 de ani un comunicator sau un lider politic care să ne însuflețească fie către un trecut glorios, cum a făcut Donald Trump și a câștigat, fie către un viitor sigur și mai cert. Promisiunile electorale ale partidelor din România sunt incerte și nesigure. O să facem, o să dregem ce. De 26 de ani, Prezența tot... la vot, pentru că vom discuta pentru notarele două ore, Dacă tinerii pură vor înțelege partidări. că neprezentarea la vot încurajează partidele cele mai bine organizate și care au uh, secretarii și adă de partid uh, cu propaganda și organizarea mai bine instrumentați decât ceilalți, vom avea o prezență la vot de peste 45% spre 50%. Dacă nu vom înțelege asta, se va întâmpla că în Republica Moldova vor vota doar acei disciplinați care oricum nu știu ce votează. Votează pentru că așa votează de 26 de ani fără să știe. Pe scurt, chiriar. mesaj neconvingător, populist, artificial, făcut în laboratoare vlăguite, nu se vor mobiliza, în opinia mea, 50% din populația cu drept de vot nu se va mobiliza. Eu cred că undeva între 45% și 47%, cel mult reprezentantul Franței și a României în platou. Care e prezența normală în Franța la alegeri? În Franța, dacă este spre 60%, e deja foarte bine. E deja foarte bine. Din păcate, nu cred nici eu că se va depăși pragul de 50% în România pentru că nu există emoție. Cum spuneați toți, Adinaur, eu cred că aș merge puțin mai departe cu un mic detașament care e al meu. După cum știți, există chiar o letargie. Este exact invers emoției. Dacă nu se întâmplă nimic și nu știu dacă ar trebui să întâmple ceva, lumea doarme liniștită și se va trezi, poate, după 11 decembrie. Eu un molcomior așa, deocamdată. Vom vedea. Luăm pe rând, pe partidele politice din România, Partidul Social-Democrat, domnule Valeriu Turcan. Ce, care sunt plusurile, care sunt minusurile? Cu un plusul întotdeauna a fost un foarte generos bazin electoral adică PSD-ul sub 27% nu va coborâi niciodată în România, o structură foarte disciplinată, o administrație locală, cum a spus și noastră, 27 de consilii județene, primari încolonați, <coughs> oamenii încolonați, știu ce au de făcut. Ce mi se pare cumva inedit? Mi se pare că Partidul Social-Democrat este sprijinit în mod intens să aibă un program economic care să fie pe gustul uh, investitorilor străini. Și mi se pare o mișcare foarte inteligentă, pentru că întotdeauna, înainte de alegerile parlamentare, investitorii străini, elitele publice orientate spre Occident, și-au pus întrebarea, unde ne va duce PSD-ul, unde ne va trage înapoi, ne va duce spre Rusia, uh, vom avea în continuare probleme cu corupția generată de la vârful acestui partid, etc., etc., și de această dată mi se pare că programul economic al PSD-ului este menit să atenueze, să prevină uh, anumite comentarii din plan extern sau din plan intern cu privire la aceste lucruri. Uh, și cred că PSD-ul mai are un, uh, un avantaj derivat din contextul internațional. Ați început și noastră emisiunea și toate emisiunile încep cu inamicul rus este la frontierele României. Suntem înconjurați. Deci e nevoie de stabilitate. Ce înseamnă stabilitate? Stabilitate înseamnă, în primul rând, să nu mai umblăm prin anumite locuri esențiale. Să lăsăm așa cum sunt sau ar mai putea să însemne, Domnule, e nevoie de pragmatism. Într-un context imprevizibil cu rușii la frontiera României trebuie să triumfe pragmatismul în dauna principiilor. Și atunci nu ne mai interesează cam avea biniștii sau lideri de partid anchetați, condamnați și așa mai departe. Interesul național cere stabilitate și colaborare transpartinică. Deci, iată, contextul perfect Dacă pentru o, o legitimare conta. supremă a PSD-ului. În ciuda problemelor de corupție vă citești ceva la vârful și vă duc și pe ecran în numele interesului național, redefinit. Acum, păi că iată, e... sunt rușii la granița României. Dar vreau să vă păi spun ceva. că domnul rușii Ponta, lider sunt... marcant al PSD, tocmai ne explică că de ce dăm banii către armată. Rușii sunt fix unde erau și acum două luni de zile și acum șase luni de zile. Sunt în Crimea, sunt în Transnistria, sunt în Bulgaria, pentru că există NATO, la NATO există documente pentru toate statele membre, cu excepția Bulgariei. Vă referiți la 15 Republica Sovietică ca să vă Rușii n-au avansat cu un centimetru mai aproape de România. Sunt în continuare și în România. Asta e problema? Eu zic că e o problemă. Eu zic că e o problemă. Serios. Prezența rușilor în momentul ăsta la graniță este legală. În numele acestui pericol e nevoie de pragmatism și stabilitate. Nu cred, depinde. Aș, aș merge pe teoria dumneavoastră, dacă, dacă nu aș fi citit uh, postările și pozițiile domnului, uh, domnului Ponta, susținut și de alți lideri. Pentru că domnul Ponta vine și anulează complet acest lucru. Bine, uh, s-ar putea ca domnul Ponta, data asta, să nu mai fie în tabăra interesului național. Dar unde să fie? E freelancer. <laughs> Freelancer, dar fost lider. Vă rog, Oana Stănciulescu. Interesant, PSL. interesant scenariu pe care îl introduce acum Valeriu Turcan de să ne așteptăm chiar să fie în numele interesului național al stabilității, nu în guvern, PSD, PNL, ceea Română ce sper să nu se întâmple. Alta și ceea ce sper din tot sufletul să nu se întâmple. Însă, dacă PNL încă nu și-a găsit un agent electoral, știi că noi am mai vorbit Rares Bogdan și în campaniile electorale precedente, mare noroc al PNL-ului se numește Victor Ponta. De cât ori crește domnia sa, cum crește PNL-ul și scade PSD-ul. Deci, în locul lui Dragnea, l-aș închide undeva pe Victor Ponta, l-aș mai scoade Eu după Eu am data seară soluția într-un coteț. Da, sigur, poți să-l și într-o într dacă deci, pe 16 mai 2014, Victor Ponta făcea următoarea declarație. Ne-a felicitat șeful NATO pentru banii suplimentari pe care i-am dat la armată și am garantat că în 2017, atenție, în 2017 bugetul pentru apărare va fi de 2%, ceea ce extraordinar, NATO, fericiți, noi fericiți, guvernul Ponta. Astăzi, din ziua de grație, astăzi, da, după 5 ore de la câștigarea tovarășului Dodon dincolo de Prud, da? Bine, domnul Ponta, cu declarația ce noi versus noi PSD, ALDE versus PNL, Ciolo și USR. Ce vor ei să facă? PSD-ul vrea să dea la profesori, la salarii și nu mai știu unde la medici. Ce vrea să facă PNL-ul și cu Ciolo și cu Iohani și să dea, domne la armată 2%? Așa cum declarase chiar domnul Ponta însuși Marele Premier în 2014, în urma cu 2 ani. Deci eu nu știu, n-aș vrea chiar să mai vorbim. Mă uit la Trump cu toate aberațiile pe care le-a uh, declarat. A devenit om, a spus asta am promis, asta fac. M-am uitat la uh, nu David Cameron. 12 milion, nu știu, doar exact, exact dar mă rog, poate în etape. Mă uit la David Cameron cu Brexit-ul. A zis omul și-a dat demisia. Oamenii se țin de cuvânt așa în lume, da? Domnul Ponta e o creatură de asta politică. Cât de, de mult contează, e totuși foarte sus în sondajele de opinie, are o toată de încredere mare? Tocmai am zis de... Adică presupun că o să spunem toți cam același lucru. Electoratul PSD-ului poate, domnul Ponta, acum să se ducă să lea de mână pe Dodon, să se pozeze și cu Erdogan, care, apropo, și Erdogan ne bate acolo brazo astăzi, spune dacă nu intru, nu e... Nu știu ce o să se întâmple, vă avertizez, da? Poate să facă poză cu Erdogan și cu Dodon și a electoratul PSD-ului, care nu cred că e atât de prost, dar e mai tolerant o să spună, ea asta este, care e problema? De ce noi... Am mai auzit și conf și astăzi și m-a speriat. De ce Germania să aibă relații să fie pro și noi să nu fim? Deci începe acest Ei, pentru curent. Ea un pact, pentru o activ chiar exact, exact. Ea. Începe acest curent în România și uh, chiar vorbeam la telefon cu Oreste înainte să venim la emisiune <coughs> și uh, probabil o să dezvolte el acest subiect, dar m-am gândit la asta, cred că o să vedem uh, și jurnaliști și lideri de opinie uh, din ce în ce mai mulți. Adică uh, ies conservele. Uh, așa cred, așa cred, după câștigarea lui Dodon. Domnule Hore Alexandrescu, Partidul Social-Democrat deci, și... Ioan să încep prin a vă spune că după părerea mea, guvernarea tehnocrată a făcut un bine PSD-ul. Pe, pe fondul ăsta, subscriu la ce a spus și Orestea din Eorca, a venit Dragnea cu un program de factură liberală, zona economică. Tocmai pentru a compensa ceea ce lumea, știți, mâine înțeleg că o să fie o chestie a pensionarilor. Iezi pensionari în stradă mâine, de exemplu. Deci, pe fondul ăsta, PSD-ul e pe cai mari. Sigur că rămâne o problemă cu prezența la voce. Acum o să mă întorc la ce vă spuneam, de ce cred eu că vor fi 50% cel puțin. Pentru că au apărut formațiuni politice noi, care încep să tragă din nehotărâți. Încep să tragă din cei care nu sunt interesați nici de stânga, nici de dreapta. Actualele stânga și dreapta. Deci eu mă aștept ca și partidul lui Maria Munteanu să atragă electorat din zona nehotărâților. Eu mă aștept, dincolo de invitatul dumneavoastră de mai devreme, care s-a dovedit în alegerile locale, care a reușit, USR-ul ăsta, o surpriză din punct de vedere participare, atragerea oamenilor și așa mai departe. Nu știu în ce măsură scorul pe care l-a obținut la locale se va regăsi la m-am uitat pe sondajele de astăzi și e departe de optimismul pe care l-a exprimat la dumneavoastră în emisiune. Dar vă spun că e ideea. Deci eu nu văd u că o să vină așa de sus și așa de puternic. În schimb, vedeți? Discursul naționalist are apărut puternic. Vorbim aici ce facem cu rușii, că vin rușii, că sunt rușii, că lângă noi, că sunt, că pleacă de nu știu unde și vin Aici discursul naționalist la ora asta are cel puțin trei formațiuni care se mișcă. Da? Vedeți care a apărut și PRM-ul? Și se mișcă. Domnul Florin da? E Maria Monteanu. Lumea vede numai USR-ul. Numai acolo vede discursul naționalist. Nu se... la USR. Cum? Nu la, nu la USR, da, guvernul. La PRM. Da. A fost mai vocal în ideea... Și având și o televiziune Ideea a fost este mai că evizibil. discursul naționalist A prins și începe să atragă un electorat Dar discursului în, primul, a în primul totuși. rând Cu președintele Băsescu PMPU. Da, exact. Deci care a schimbat tonul absolut radical exact. De la vorbirile a, făcute Timp este. de 10 deci, ani în calitate de președinte Deci gândiți-vă Pe UNR-ul nu mai e Pe nu mai era Deci încă Au reapărut pe alte zone Cu alte voci, cu alți oameni și s-ar putea să genereze o prezență la vot. Că de aici am pornit. De asta cred că va crește prezența la Știți vot. Și ce crede, domnule Alexandrescu? M-am gândit mult la asta și la ce s-a întâmplat în, și la uh, retorica folosită în Statele Unite. Uh, cred că o partidă națională, care să includă mulți dintre acești actori. poate să facă o surpriză. Poate la... O... Ducea în România între 8 și 15% Dar așa nu. cum e acum Mi-e teamă ca toate aceste trei formațiuni Una să ia 2-3% Cealaltă să ia 3-4% Cealaltă 4,5% Și toate adunate Și cred că ăsta a fost scopul pe la urmă. Cineva nu a știu. gândit exact în sensul În care să trântească la sub 10-12% Nu știu, deci dacă sunt proști Așa vor ajunge la 2% Vor rămâne acolo Însă... Sau dacă sunt ajutați să ajungă acolo Dar nu sunt autentici patriotism, nu știm, a, că nu unii știm. dintre deci, ei Florinza Ampirescu sau Maria Muntea Sigur că nu, că da, da. Pe RU... sau Dantă-Nasă sau... sunt voci în aceste formațiuni da, da. care să aibă nu discurs realmente... poate să spună trei deci și eu vă spun să ne pripim s-au trecut doar câteva zile de la debutul campaniei electorale, să așteptăm puțin să vedem cum se mișcă să vedem, atrag oameni să vedem să duc în teritoriu, cum sunt primiți deci încălaltă așteptăm puțin, totuși e vorba de eu văd că în sondajul de astăzi, avangardul ăsta, dă UDMR-ul la 5%. Păi UDMR-ul nici dacă nu vrea, nu coboară sub 6. Adică vă spun și ca fel în care sunt estimările de astăzi. E un studiu, am înțeles, care înclovează mai multe. Nu e da, o cercetare. E un medie, adică un fel de medie, nu e la zi. Păi vedeți, e. tocmai asta vă spun. Adică udmr e cel mai disciplinat electorat din România. Da? Din păcate pentru noi, dacă vreți, sau pentru naționaliști cum vreți. Deci eu nu sunt naționalist, dar mă rog uh, Apropo de scorurile prezentate. Cred, deci, mă întorc la ce spuneam la început, cred că guvernarea tehnocrată a slujit, paradoxal, a slujit -ul. PSD-ului și a făcut un deserviciu PNL-ului. Deci PNL-ul pleacă în campanie electorală, mai ales acut după ce a anunțat că susține platforma, programul lui Cioloși, deci pleacă cu ghiuleaua de piciori. Și scorul ar prezentat astăzi de avantgard la Pieleanu, care spune că PNL-ul e în cădere, că a, a pierdut 4%, da, față de ultima. Deci eu cred că de aici provine. Deci, cum să vă spun, am și eu o bună părere despre Cioloși, dar însă nu poți să fii după un an de zile în care ai schimbat 11 miniștri, 11 miniștri în 10 luni. Deci nu poți să rămâi cu impresie bună de aici. Și asta, din păcate, se duce nu la Cioloș, nu la alții, ci tot la PNL. Cam așa văd eu lucrul. Da. Domnule profesor Radu, avem un paradox aici, apropo de... Dar sigur vrem să de PSD, dar avem un paradox în care dacian în Cioloș are peste 40% cotă de încredere, iar guvernul său este la o cotă de încredere de 9-11%. Ministrii săi sunt între 2 și 12% unul dintre vicepremieri 12%, Ministrul Sănătății și restul la cote. Eu n-am reușit să înțeleg, poate mă face să înțeleg cum se poate așa ceva într-o țară, dar acum pornim cu PSD. Are PSD prima șansă și de ce dacă are? Da, are prima șansă având în vedere întâi și întâi ceea ce spunea mai devine, domnul Turcan, nu? un... O structură a partidului răspândită în teritoriu și cu forță de mobilizare electorală puternică, în mod știm din anii electorale anteriori, un 35-37% este un scor obișnuit pentru partidul social democrat el poate crește sau poate scădea. Problema Partidului Social-Democrat este nu la alegerile parlamentare, ci la alegerile prezidențiale, unde trebuie să depășească acest scor obișnuit pe care îl obțină și mai mult trebuie să depășească 50% și în ultimele trei ediții n-a reușit acest lucru. Trei ediții consecutive le-a pierdut la vorbesc de prezidențial. Dar dincolo de mașinăria asta de partid, aș mai indica două elemente care, mă rog, lucrează în favoarea unei traiectorii electorale bune, să spunem, a PSD. Și porând de la ceea ce spunea domnul Alexandrescu mai devreme, poziția pe care și-o asumă de partid de opoziție, Partidul Socialdemocrat, pleacă din poziția favorizantă întotdeauna, sau favorabilă, mă rog, de partii de opoziție. Percepția publică este asta. PNL susține, la mă rog, este un partid... Aici eu, cred că au fost foarte abili, de, pentru că în realitate structurile abil. au fost înțesate de da, oamenii da, vechi eu, guvernalii, nu au fost schimbate. în ciuda unei discuții pe care o putem adânci, percepția asta este, da? PSD s-a poziționat în... vorbesc de ultimele, ultima perioadă, în contra guvernului tehnocrat și ca atare în opoziție cu el... Guvern susținut de adversarul său principal de Partidul Național Liberal, lucru evident odată ce candidatul pentru funcția, potențialul candidat pentru funcția de premier este chiar actualul premier. Și încă un lucru aș mai adăuga, cel puțin, încă un lucru, eu anume pasivitate, dacă vreți, sau anume lipsă de mă rog, de asprime în Uh, pare un fel de non-combat din partea Partidului Social-Democrat, dar a învățat din alegerile prezidențiale pe propria piele, să spunem așa, uh, dar și din alegerile locale pe care le-a câștigat, că non-combatul face bine. Că, ne, că dacă nu intervine, dacă nu apare, nu zgândere dacă vreți, uh, uh, activitatea politică, ciorba politică, lucrurile funcționează bine pentru Partidul Social-Democrat. Și în acest, în acest registru, legând cele două elemente, se scrie de fapt, și mărirea de salarii pentru profesori, sau legea privitoare la mărirea de salarii pentru profesori și medici. PSD spune ce? Iată ce facem noi ca partid de opoziție. Imaginați-vă, deci, ce vom face ca partid care va ajunge la uh, putere. Și o mică, un mic comentariu, o mică adăugire legătură cu uh, Victor Ponta. Victor Ponta e o persoană cu notorietate, într-adevăr. Da? Uh, stă foarte sus, dar una este notorietatea și alta este intenția uh, de vot. Dar, dincolo de acest lucru, Victor Ponta lucrează acum, de fapt, și pentru Partidul România Unită. Aș putea pune și între paranteze. Lucrează pentru Partidul uh, România uh, Unită. De declarație lui din această, din ultima perioadă, merg mai degrabă în această, în această, uh, zonă. Și Cifrele în plus mă dați voi... le-ați scris astăzi în materialul de pe blog, care este unul foarte interesant da, Eu Da, o sinteză, mine. o reamintire. Eu sunt cifre care pe mine mă sperie și cred că pe foarte mulți dintre cei care ne privesc. Sigur, am realizat aici împreună cu Andreea Crățulescu și, Alexand și Adrian Cioroian o mulțime de emisiuni în urmă cu 2 ani de zile, cu 4 ani de zile pe această temă ridicolă din punctul meu de vedere. Noi nu știm niciodată cât suntem în realitate, dar am revenit la această temă, pentru că cifrele prezentate de AIP uh, oreste sunt absolut groaznice. Deci astăzi, pe listele gestionate de autoritate electorală permanentă, suntem 18 935 de votanți. S-a da, făcut un recensământ la care am participat. Dumnezeu, asta se... înseamnă 19 milioane de votanți Aproape în România. .000 .000 votanți. Mai sunt vreo 3 milioane de copii mai sunt, deci tu gândești că noi ai însemnat că în România am vreo 22 de milioane. Da. Avem o da. națiune în curând ca poloneză. Da. Hai să rămânem totuși consecvenți unor principii vechi. Stalin a spus-o și dacă a spus-o el, a rămas în vigoare și astăzi. Nu contează cine votează, ci cine numără voturile. De aceea, noi, deși am făcut parte dintr-un recensământ, ne-au agresat niște funcționari, la și Bă, ne ce religie ai, câți aveți, câți copii, ce pasă de dinți folosești, nu știu ce. Am... Toți am răspuns la întrebarea asta undeva în 2011. 2011. Rezultatul acelui censământ este mai secret de stat decât un top secret, o afacere de spionaj. Probabil că cineva dorește un vot util de acolo de unde nu ți aștepți. Acum, dacă mă refer și eu la PSD, eu n-aș lăuda foarte tare PSD-ul, ci mai degrabă pe strategii lui. Se vede foarte clar că domnul Dragnea a schimbat... Cu succes, garnitura de strategii de campanie și de comunicare. Se vede, se vede, se vede pladea, de la o se acord cu dumneavoastră. Și atunci așa am de Mirel Palada și alții bă, băieți ăștia care au ajuns la PRU. A luat un bine, om deștept. Acolo. Au luat niște oameni deștepți. Adică, ce am, și asta am văzut-o de la locale. De, de ce a câștigat PSD-ul în București localele? Păi pentru că strategii de campanie care nu sunt membri de partid, PSD-ul nu are niciun merit aici. Acei băieți, mercenarii luminați la cap, care lucrează pentru cine plătește mai bine au venit cu o formulă extraordinară. Băi, ne în 2016-17, lumea s-a săturat de scandal, vezi-l pe Traian Băsescu, care e un isteric, a ajuns de la 20% nucleu, dur la 4%. Vezi Alina Gorghiu, care nu face altceva decât să fie ca o țățică așa. Vezi cum pierde vot după vot și atunci a voi ieși de la PSD. Fiți, mă, British, fiți englezi, fiți civilizați. Suntă ciudat, da, așa nu. Suntă ciudat, domnule. Și iată e cum, sím? iată cum, Că au înțeles limbajul anului în care ne aflăm. Și de aceea sigur că a câștigat și Gabi Fire la București, de asta probabil vor face un scor foarte bun în alegeri. Pe mine mă surprinde că electoratul ălălalt că către care tângesc eu, ca om mai de dreapta așa. Adică și slavă Domnului, eu cred că dacă avem o dreaptă, se poate construi probabil în jurul lui Marian Dacă Munteanu. Dacă consultanții buni s-au dus la PSD, ce să faci Pentru că el? Marian Munteanu e un conservator, e un de dreapta prin structura lui, prin trecutul lui, prin biografia lui și prin oamenii cu care s-a înconjurat. Dar până să crească și eu îi repet în continuare, eu cred că e sănătos că vorbea maestrul Alexandrescu despre naționalismul ăsta modern și luminat. Sunt patru formațiuni care își revendică o plajă de patriotism, să o numim așa. Dar cea mai autentică formațiune dintre ele este parte de totul a lui Maria Munteanu. Așa. Și atunci dacă Trump cu un discurs republican, tradiționalist, patrimonialist și cu accente către un trecut glorios a reușit în Statele Unite mult mai democrați, mult mai deschiși, mult mai toleranți, interetnic, minoritar sexual și așa mai departe, vor fi săturați și ei de bandada asta LGBT, au zis, dom'le, poate că e mai bine totuși să mergem către o valoare cu care suntem siguri că am funcționat bine pentru că avem mărturia istorică. <gătării> e, acum, e târziu. PSD-ul demonstrează că atunci când are un lider care nu e dement, cum e unul care a zis că de ce să investim noi în in NATO pentru că acum trebuie să fim foarte buni prieteni cu rușii. Noi vrem să fim prieteni cu rușii, ei nu prea vor să fie cu noi. Asta ar fi trebuit să știe domnul Ponta și la Bacu acolo când s-a întâlnit în secret cu niște băieți de pe acolo, de la Severeca Ghebe și GRU. Dar mi-e teamă ca această strategie foarte elegantă de campanie și ca acest discurs excepțional să nu rămână doar un discurs. Adică mi-aș dori foarte mult... Ca PSD-ul, dacă tot a mers pe formula British Style, să fie și la fel de serios ca British Style-ul, care în momentul în care a comis o chestiune, adică o promisiune, musai trebuie să se țină și de cuvânt. Și atunci eu aș fi curios dacă domnul Dragnea, prin absurd, sau poate nu prin absurd, va câștiga alegerile și va pune un premier, dacă va reuși să facă măcar 10% din ce scrie în minunăția aia de proiect, care pare decupat așa dintr-o revistă de politic. Da, am o informație bombă înainte de a asculta pe Laura Chiriac și pe Nicola Don. Trebuie să vă ofer. Vom, o vom discuta cu siguranță. Se pare că corupții nu mai există decât în România. Toate țările sunt curățate, sunt pline de ingerași albi și de porumbei. Partea germană a clasat dosarul EADS. Procurorii parchetului din Munchen o să intrăm în legătură prana. directă și cu Mihai Rusu, care ne va da informații Uh, procurorii parchetului din Munchen, care investigau posibile fapte de corupție legate de contractul de securizare a frontierelor României, n-au avut suficiente probe care să ducă la inculparea cuiva. Păi, fraților, vrem proștii Europei în curând. Mă rog, haideți să vedem. Cineva s-a sinucis și, după Fâne cum știi, De ce, de ce în sunteți așa mirat? Pentru că ei au vândut la un preț mai bun. Domnul, adică pentru ei nu e o problemă! Justiția nu funcționează? Ei domnul... au vândut! Păi ei turcat. au vândut! Domnule, dar justiția, justiția domnul statul Bogdan. de drept, unde? De Bogdan. E, o, e, o, e strict un lucru de circuit. Are perfect de rătate. Comisioane vinde, la de tehnologii în Uriase, nu? se iau peste tot în lume. A luat cineva un comision în Germania? Sunt sigur, sunt foarte convins că l-au luat pe hârtie. Și că e undeva trecut în contabilitate. Dar chestiunea asta undeva, le da apă da. la moară celor Când care spun... Când ne dat, vă să vă dați seama cum arată chestiunea asta în România? Da, credeți că e, găsim pe cineva atât de tâmpit în toată Uniunea Europeană să distrugă o firmă precum aceasta? Da, vă spun haideți eu, România, se... vă spun eu, o groază de tâmpiți de care se... au... Nu, haideți să vă dau... o, o Îmi dați apă la moară, domnul da. Turcan. Găsim pe Sunt perfect în dat în Uniunea Europeană. Haideți să vă mă ridic în picioare. Vă, vreți să vă scriu? Dați-mi o hârtie. Dona... Vreți să vă scriu eu 20 de companii românești făcute zob? ZOB, făcute nocaut, cu 14.000 de angajați și nimeni nu răspunde? Vreți să vă arăt eu oameni de afaceri care au stat în închip, nu, care bădari. au stat închiși și care au venit și care nimeni nu și-a cerut scuze, dar companiile dar lor nu, sunt în faliment? Da, e problema mea? Statur, da, a mea e, nu, ca românii este problema, este problema, problema laurei Cotruța. Nu știu, domnule, e a nu e a mea, atâta timp cât e, sunt românii și a mea. Deci, atâta timp cât, cât procurorii au făcut ZOB companii, întregi, da. pentru acuzații unele Așa. și EADS-ul nu începe măcar și spune aia clar. Nu, domnule, noi nu ne interesează să investigăm, nu vrem da, să da, distrugem EADS. Bogdan, Lasă de că parte, le facem noi zop toate companiile parte, românești. Ați văzut drumuri finanțate care s-au prăbușit după primul an de zile? Domn, da, știți care da. e culmea? Ați văzut în Germania și da. ceva? Vreți da. să vă de de să dau un exemplu? Da. Da. Vreți să vă dau un exemplu. Știți că domnul Bușe prezent aici la domnul Wander, sâmbătă seara, vorbea despre, despre informații bombă legate de imprigieri, firma care a făcut acea autostradă Italieniu. căzută? Da, bun, nu vreau să intru în detalii, dar <coughs> asta foarte audite, interesant. Firma, firma, sear, firma despre românt. care vorbiți, uh, firma italiană despre care vorbiți, probabil că veți primi aceste informații, uh, are în România niște oameni care desfășoară afaceri în domeniul entertainmentului, cluburi restaurante, lounge-uri și așa mai departe, cu niciun fel de experiență în materie de construcție de drumuri. Dar dacă s-a clasat UADS să ne așteptăm la ceva interesant și la Microsoft? Până, eu e, o întrebare, e o întrebare pe care nu putem să nu ne opunem în momentul acesta. Și de asemenea le va da apă la moară celor care spun Păi stați, domnule, când la noi e corupție, pentru că cineva vine și dă. Suntem noi vinovați că-l luăm. Dau... De câte ori n-ați auzit textul ăsta la partide care astăzi definează? Uh, aș vrea să Stai, doamne, cu doamna... vreau să mai introduc o nuanță. Uh, ar putea să fie și o altă posibilitate. Uh, banii să nu se fi dat pe teritoriul germanii, să nu fie ajuns la cineva din Germania. Domnul asta nu înseamnă că procurorii din România ar trebui să nu mai 60 de nu. milioane de euro s-au dat așa. comisioane Azi. în dosarul ADS în Noi oficialilor germani. Despre asta speciali. erau acuzațiile venite în urma e, unor investigații vedi, nu, nu ale uh, nu investigații. Nu a fost corect, nu a fost dovezi. Și să le reamintim treptat. Ce proștii Europei, vă rog. O persoană cheie din acest dosar s-a sinucis, presa germană a scris despre ea, iar domnul Rusu sunt convinsă că ne va reaminti cazul acesta. Uh, sigur nu s-a stabilit relația directă cauză-efect, dar avea un rol important în momentul acela. Sunt convins că domnul Rusu ne va spune mai multe. Aș vrea să mă întorc puțin la ce spunea Varelu Turcan mai devreme. La nevoia de stabilitate pe care România va trebui să o afișeze în fața amenințării ruse. Cu cine, domnule Turcan? Domnul Băsescu uh, se împăuna și le spunea românilor și rușilor că Marea Neagră nu e lac rusesc. Putin anexând Crimea ne-a dovedit fix că Marea Neagră e Hai lac nu, Rusesc. stați, eu dacă, dacă mi-aduc bine aminte, scandalul internațional legat de Marea Neagră a început tocmai pentru că a fost definită Marea Neagră de lac Rusesc și acum eu, eu aș putea să învăț, să spunem, un mai tânăr jurnalist sau un mai tânăr analist politic, dar n-aș putea să învăț un comandant de marină ce înseamnă Marea Neagră uh, și un președinte de țară. Hai Aia Cele au fost declarații, până la urmă, referire. Osetia și Abhazia nu? Georgia s-a întâmplat, s-a întâmplat, Ucraina s-a întâmplat, s-a întâmplat. Până la urmă, dacă ar fi dintre toate pozițiile, poziționările de politică externă, în cea mai clară confirmare pentru ce a spus spusul președinte, Păstânscu a venit pe Ucraina și pe Rusia și da, pe Marea Neagră. Un singur lucru mai spun înainte de a să luăm pe Nicolae da, da. Domn sunt convinsă că are lucruri interesante de spus. Vă mulțumesc că mă numiți tânăr jurnalist. Asta înseamnă că sunt Nu, tânăr. dar nu la dumneavoastră mă refeream. Da. Adică eu n-aș putea să învăț un președinte cum să gestioneze politica externă. Domnule Turcan, în urmă cu câteva luni, de navă, cum să președintele Iohannis spunea porc. că România e gata să organizeze o flotă la Marea Neagră. Au ieșit bulgarii și au spus, auziți, mai ușor cu fluta, flota asta la Marea Neagră. Știm bine, Boiko Borisov e mai filo-rus. președintele. Cadrul cadru întărit la, de prezență NATO la Marea bun, Neagră. Bun. Deci, cu și, așa bul va. și bulgarii ne-au spus uh, mai ușor așa cu e. cadrul ăsta cu întărit la Marea în Neagră. Da. Da? În condițiile în care președintele bulgarii e mai filo-european. Atenție, aveți vreo surpriză cu privire la Bulgaria? Nu, am o surpriză. Aș avea o surpriză dacă vreun uh, șef... Uh, nu că dacă vreo minte luminată din România ne-ar spune, ok, noi vă apărăm de ruși în felul acesta, nu doar texte goale și vorbe provocatoare no, pe care le-am O posibilă timp. teorie, pentru că, în viziunea mea, stabilitatea s-ar putea traduce și în felul următor. Să fie o guvernare cu un PSD nereformat, pentru că lupta împotriva corupției nu va mai avea importanța pe care a avut-o, da? Și atunci putem să populăm guvernul cu temiri cine, putem să-l avem și pe Colățean din nou. De ce nu? Până la urmă. Ce a făcut? A blocat exercitarea unui drept fundamental. E, istorie. Noi trebuie să fim pragmatici acum. Dar apropo, deci evocam, dosarul, dosarul referent, dosarul diaspora. Eu evocam o posibilitate. De. Apropo de dosarul ăsta, dosarul diaspora, domnule. Dar nu știu, eu nu, știu, nu mă ocup de dosare, nu văd Nu, eu nu vă întrebam așa, în general. Vă rog, domnule. La nivel de diaspora. politică externă, uh, mie mi se pare, văzând partea pozitivă a lucrurilor, că România nu trebuie neapărat să se poziționeze acum defensiv față de Rusia, ci din potrivă poate ofensiv, are un culoar, în tot contextul mondial pe care îl cunoaștem, de a deveni un adevărat lider regional alături de Polonia. Acum e un moment care mi se pare foarte favorabil diplomației românești cu condiția să avem o diplomație, ceea ce până în prezent nu este cazul. Asta este una. Al doilea, la nivel de politică internă, sunt de acord cu toți antevorbitorii mei asupra Faptul că PSD-ul poate să, joacă, să doarme liniștit pentru că a juca bine, într-adevăr, la nivel de campanie electorală, doarme liniștit și câștigă probabil liniștit, indiferent de participare. Dar tot restul tablului politic este absolut incert. Și iau toate cele patru mișcări naționaliste, mai mult sau mai puțin pertinente, mai mult sau mai puțin credibile, să nu uităm că PRM-ul, E domnul Zanfirescu, da, și tânăra, nu știu numele, dar și toată lumea știe numele, Vadim Tudor. Nu știu ce o să fie acolo, și dacă a vrut cineva să fie împărțite, dar patru partidulețe nu o să facă niciodată 10%. Și marea necunoscută pe care n-a evocat-o nimeni aici, după părerea mea, e toată, așa zis, dreaptă. Sunt de acord cu tine, Oreste nu există dreaptă, nu există stângă, PSD-ul are un partid, are o politică liberală și a făcut usl pe vremea lui Ponta, o politică liberală big time, cum zic prietenii noștri francezi, ce se întâmplă cu așa zisă dreaptă și ce se întâmplă cu guvernul Cioloș. Și permiteți-mi să citez vicepremierul PSD, Dâncu, care a zis, cine bagă degetul în politică, vorbind despre domnul Cioloș, ar trebui să știe că îi s toată mâna. Și asta, chiar asta, vedem acum, nu știm cu ce consecințe. usl care este o necunoscută absolută, dar e un partid antisistem, mă rog, sunt multe de discutat acolo, dar e un partid nou cu eticheta de nou care e creditat între 8 și 12% în toate sondajele. Nimeni nu știe cât va face până la urmă. Po poate să facă și 5,4%. Spune poate să facă și 20%. Să, nu știu. De, no, dacă no, vorbești no, și nou și nou și n-au discursuri cu duble, cel puțin Nicu Șordan, uh, care și la mine în emisiune și la diversi alții emisiune spune sincer că se așteaptă la ceva gen 10%, nu pot să spun că mi se pare rezonabil, nu pot să spun că mi se pare exagerat de mult sau de posibil, că nimeni nu știe nimic. Asta e o necunoscută. Și a doua, marea necunoscută este PNL-ul, care doctrinar vorbind, nu există sub nicio formă, care se agață de domnul Cioloș, care ba vine, ba nu vine, și care domnul Cioloș e cu în, în fundul între două luntri, să mai ierte Dumnezeu. USR, PNL, cu cine, cu ce... Nu știu dacă această incertitudine și acest vals al domnului Cioloș permanent cu fac politică, dar nu fac politică, dar veniți, dar nu veniți, dar mă duc, dar nu mă duc, aș rămâne, dar veniți și o dăm pe după toate gardurile, va place sau nu electoratului. După părerea mea, ar fi fost mai clar și mai simplu să pună cărțile pe masă și să angajeze foarte clar Adică într o că domnul domnul Cioiu deci, Cio a don, aduce riscul dacă nu va destabiliza electoratul, parcă ar trebui să-l câștige. A să transferat cuștigă. domnul Cioloș din credibilitatea dânsului către Partidul Național Liberal. Nu sunt convins deloc, de pentru zis. că credibilitatea dânsului poate fi, spunea uh, domnul Alexandrescu, de nou, 11 ministri s-ar putea lumea să zică, domnule, dar poate că nu sunt special de performanți. Sigur că domnul Cioloș în sine are o idee, foarte, o imagine foarte bună. Dar cine e în jurul lui, lumea nu știe. Vom vorbi despre numai... toate acestea, pauză publicitară, vă reamintesc, bomba momentului procurorii germani au clasat dosarul EADS din lipsă de probe. Ne întoarcem. Da, am revenit alături de mine în platou Oreste Todorescu, Laura Chiriac, Nicola Don, Oana Stănciulescu, Horia Alexandrescu, Alexandru Radu și Valeriu Turcan, analiza începutului campaniei electorală, temele esențiale și ce temen. Reamintesc informația momentului, Procuratura Germană a închis din listă de probe dosarul EADS. Deci, Procuratura Germană a închis din lipsă de probe dosarul EADS. Este informația momentului, o informație bombă. Practic, nu există probe, compania nu a fost implicată în absolut nimic ilegal, la revedere. Perfect. În România face în zob toate companiile românești, băieții își protejează companiile, deși investigația FBI a spus foarte clar, s-au dat șpăgi între 13 și 60 de... Comisioane, sigur. 13-60 de milioane de euro pe contractul din România, inclusiv unor oficiali europeni. Inclusiv germani. Dar ce știe FBI-ul? Ce știe uh, FBI când e vorba de o companie de forța EADES? Informația momentului. Revenind la campania electorală, o restă te -o doresc cu Partidul Național Liberal și scorurile pe care Am, le vor obținut. Am după cât am criticat noi aici, constructiv, cred eu, Partidul Național Liberal, să li se aprindă un beculeț acolo. par Circuitele lor neuronale par uh, foarte obosite. Eu mă întreb, oare au un sabotor de geniu în interior sau lipsa lor de competență și de viziune politică uh, va conduce această formațiune la o sinucidere colectivă? Așa pare o sinucidere de tip sectar. Parcă sunt în secta umb. Adică, domnule, să ne omorâm cu toți odată. Și vor să moară pe data de 11 decembrie. Nu-mi dau seama, adică sunt o serie de erori strategice, erori de viziune până la urmă și de timing, pe care nu le poate face A, decât un copil de 5 ani obligat cu forța să facă politică, B, un oligofrend, C, cineva care se autosabotează. Și atunci nu înțeleg, adică sunt pentru prima oară, în cei 21 de ani de presă, de investigații, pe care fac, în care dacă mă întreabă cineva bă, tu ai înțeles ce se întâmplă la PNL, încerc din răs și vă jur că mă străduiesc câteva ore pe zi să înțeleg dinamica asta absolut distructivă a PNL-ului și nu o înțeleg, adică nu am un răspuns, nu pot să vă dau un răspuns. Sunt total în ceață cu privire la ceea ce își propune sau ce dorește, care este perspectiva, care este termenul, care este orizontul, ce își dorește pnl -ul. Vrea să-și bată joc de ei înșiși, foarte bine, pe excepțional. Dacă asta este o formă de penitență, dacă este o formă de... știți că există la Opus Dei, la catolici, sunt niște, e, o, e o formă de fervoare religioasă în care cineva își dă cubiciul pe spate singur, așa? pentru a retrăi pagina lui Hristos. Și s-au spun un ciliciu de picior, adică niște gimb și trag de. Eu bă, acum sincer, dacă i-aș vedea pe băieți la PNL, e, Că și-și că niște picii pe spate între 10 și 11 decembrie, vă dau cuvântul meu doar, că nu m-aș mira. Adică, a, ok. Încă ceva surprinzător, nu înțeleg de ce. Da, astăzi am văzut o acțiune care... Nu cred că vor face peste 20%, din păcate. Recunosc... Apropo și de scor. m au, -au tulburat astăzi pentru că am văzut o acțiune Sigur, din partea domnului Piperea, care face jocurile dânsului, dânsul doar cu dânsul, este și din când în când, sigur, și ajută populație, dar dânsul are politica sa pentru sine. Domne, am văzut că s-au raliat și lideri PNL la ea, adică plângere la DNA împotriva guvernului care a luat banda de la Fondul Monetar Internațional. Domne, eu vreau să reamintesc că poate cei de la PNL uită. Eu vreau să reamintesc că atunci când au fost luate împrumuturile pentru care a fost făcută plângerea la Direcția Națională Anticorupție, la guvern era condus de Emil Boc, care conduce un oraș unde PNL-ul are în jur de 250.000-300.000 de votanți și poate îl obligă pe domnul Boc, de exemplu, liderii de la centru, să plece să viziteze Viena de Crăciun. În datele, Că e foarte frumos atunci la Viena, mai ales dacă ninge e o minunăție. Și dacă, ești în șapte, dacă ești în 8, 9, 10, 11 decembrie la Viena, e o frumusețe. Și pe pe 11 dimineața lunea, este și avion direct Corea. sau totuși cu mașină, că e mai ușor. Uh, Dom'le, tot atunci, uh, unul dintre liderii extrem de importanți ai partidului erau domnul Flutul, ai celor împotriva cărora au făcut liberali plângere. Domnul Flutur conduce un județ unde PNL are vreo 200.000 de, de votanți. Alți lideri foarte importanți în perioada aceea în care s-au luat plăcuturile, era domnul Dorin Florea, un lider care controlează la fel undeva la 150.000 de, de voturi în județul Mureș. Un altul foarte important care atunci era la putere este domnul Haba, Mircea Hava, care are împreună cu domnul Dumitrel vreo 200.000 de votanți într-un județ unde PNL poate obține 45-50% la alegeri. Un alt lider important este domnul Oltean. Done, și atunci mă gândeam așa, cât de bou pot să fi? cât de cretin pot să fii în această țară să faci plângere în prima zi de campanie electorală și să și urli să dai din tobe împotriva colegilor tăi de partid care dacă întorc capul sau pleacă, că ei sunt primari, cam toți. Sunt primari și nu au treabă că PNL, PSD, PDL, PNR, ei pot fi de oriunde. Că ei sunt votați că sunt ei. Și mă gândesc așa, dacă acești oameni, de exemplu, spun, Bă, voi ne faceți plângeri, voi se stâmpiți, voi aveți nevoie de votul nostru ca daer, că nu să vă voteze lumea în Giurgiu, Mehedinți, Tulcea, Brăila, Galați și Constanța, decât într-un anumit număr. Voi ce faceți acum? Vreți să ne opriți și pe noi da, să facem campanie? Susține, pe lângă faptul că e populist, este stupit pentru că dacă conducerea Partidului Național Liberal dorea să facă o, o, o, o ruptură de vechi pedeliști, pentru o să spun că dacă puteai să o facă în 2014, că banii nu i-au luat cineva să-i bage păi, în buzunar. Dar de poate de e dorință de puritate, Rareș Bogdan. Nu, dar puritatea nu asta trebuia să înceapă undeva în 2014. Acum, faptul că exact ziua care ce pe campania face, asta este un populism ieftin și și foarte păgubos. Da, uite, are dreptate, Nicolai, nu m-am gândit la asta poate de la ideea că poate o chestiune, o acțiune de puritate în care să spun așa Domne curățăm totul de acum cu acu doi ani în urmă totuși PNL-ul, după de ce că că a și gata Iohannis alegerile presidențiale alege. nu, o secundă, iertați-mă după <gâng> ce a zuc guvernul Ponta după cea a guvernul Ponta iertați-mă Iohannis, președintele a transmis un mesaj foarte clar celor două formațiuni politice, PNL-ului și PSD-ului aveți un an la dispoziție timp în care un guvern tampon de tehnocrație își va face treaba tocmai pentru a face acest proces de purificare. Și atunci purificarea ar fi trebuit să înceapă în 2015 după colectiv, nu în ziua declanșerii campaniei electorale. Asta doar dacă crezi că spotul în care baza la ușă și deschide un copil mic și în brațe ca să nu-i mănânce liviu sembiciurile, e un spot bun. Dacă tu crezi că este un spot bun, atunci și această inițiativă mi se pare genială. Vă rog, doamna Mie mi e pare rău. Orientarea mea cetățenească este către liberali, de dreapta. Așa, de dreapta. Așa a fost tradiția familiei mele. Ceea ce traversează Partidul Național Liberal astăzi este cu siguranță o rătăcire care nu se mai termină, de la alegerile locale încoace. Nu vreau să iau spot cu spot ăsta cu Liviu, a mai fost un spot. Noi ne asumăm răspunderea și vedeam pe domnul Dănăiră căruia îi dădea o colegă de la Machiaș cu pudră. Îi mai dădea și unei alte doamne candidat, și altcineva își făcea genere cu e și ăla era clipul prin care PNL a asuma răspunderea pentru intrarea în campanie. Păi da, noi ne mai frumos decât uh, Da, sigur, dar un candidat nu face... Venim și la machiaj și candidații și jurnaliștii, dar se întâmplă mult mai mult de atât, mai ales în cazul unui domn uh, un, unei somități, așa cum este numit Leon de uh, care... Trec prin oraș și văd afișele acelea mari cu, cu dânsul, E un film absurd pe care nu-l înțeleg pentru că nu există o coerență la nivelul mesajului de comunicare în Partidul Național Liberal. Domnul Don, eu aș fi puțin mai iar mai rece, mai retras sunt de acord și am uzat analiza lui Oreste, nu sunt de acord cu doi teme pe care i-a folosit. Eror ai spus, asta e de acord. Strategie și viziunea asta n-am observat încă, deci nu știu despre ce-i vorba. Pentru că și eu, la fel, deci caut o coerență și nu o văd nicăieri. Și sunt oameni foarte respectabili în acest partid, da? Care știu să se exprime, care au idei, au viziuni, mai sunt și pe la Bruxelles, mai știu. Dar ne prezintă ceva ceea ce este total ilizibil și de neînțeles. Deci nu există niciun fel de mesaj. Eu habar n-am, mai, fiind mai franceză, domnul Dănăilă, m-a auzit mai de de Metro. Și am întrebat și eu ca prostul, dar dincolo de chestia cu cititul metrou, ce legătură cu PNL-ul, cu politica, cu Amuțescu un savat, că, vat, că doctor, 80 de ani, jos până Ce pare cu subprefectura? Nu știu. Cap de listă. Foarte ok. Dar nu există ceva logic care să fie, cum să spun, deci să știe și gel, să știe și GRIVEA acolo, ce să facă, unde să facă și cu cine să exprime. Și acolo, de acum de Atenția dumneavoastră, mă, mă gândesc că s-a îndreptat spre candidata de la locul întâi de Brașov. A, domnișoara de la... Asta să dăm șanse tinere, să, sau de, de, e și doamna care a în Germania. Vende, a, asta poți să zi, aici. nu, hai să nu fim ironici, poți să dăm șanse tinere. <fie> Dar per total, e, e, e un haos absolut și dincolo de oameni. Despre ce vorbim? Pentru ce trebuie să votăm? De ce să alegem PNL-ul? Ce legătură au cu domnul Ciolo sau nu au cu domnul Ciolo? Ce propun? Cu cine, în afară de domnul Iohannis? Nu să înțelege. Și faptul că nu există un partid de dreapta... Uh, bine în fit uh, electoral. Uh, asta înseamnă de 26 de ani, că nu e bine în fit. Unde Doată ești tu, clind, doamne? Vă dați seama cum să arăta să... când mă dă... acum? Totuși încăta, nu cumva. Deci, după și, cum eu, iau invers ca să termin fraza dacă mi-o permiteți, eu mă întreb cum ajung să facă 15, 15 sau 20% înca în sondaje. Cum domne, 15... Să nu exagerăm. 15-20. o 1000 de primar. Trebuie să aici s-au făcut niște comparații da, cu Alianța da, okay. uh, da. România nu știu, eu cum mă adunui, uh, Marian Monteanu. s-a făcut comparații cu alte partide de la ce plecăm. După cum și PSD ul are un prag minim sub care nu se poate duce. Când ai peste 1.000 de primari și tu ai un prag minim sub care la nu 20 te de 20 Eu cred că pragul este de 20%. Un prag minimal de 20% la peste 1.000 de primari. Un la mână. Acum, cei care au văzut politica... Eu nu că sunt politica la Fiul scuzați-mă, v-am lăsat. Da, cei da, care cunosc politica la Fiul Ierbi știu că structurile PDL-ului erau mai performante decât structurile PSD-ului în România. Păi... Este inabilă, uh, cum să spun, este inabilă acest atac la adresa domnului Boc. De ce? În Transilvania, Campania, o vor face împreună primarii din vechiul PNL cu primarii din PDL. Domnul acest, Turcan, doar să sunteți de eleganță... Domnul Turcan, da. doar să ce... ce... sunteți limsește. foarte elegant. Spuneți, domnule, no, direct că fără primarii PDL din Alba, Mureș... Fără primarii PDL din de zona Sibiu, mediași, media, fără Cluj, PNL-a 15%, iar dacă ea se supără că vine unul și le face plângere penală în prima zi de campanie. Nu nu nu că merită analizată în profunzime. Uite, cum să zic, îi pare că cineva vrea rău partidului. Eu cred că ar putea să fie mai multe trepte ale analizei, da? Acum, ce cred eu că lipsește? Structurile se vor mobiliza, oamenii fac campanie și la Mehedinți pentru Partidul Național Liberal, și la Brașov, și în sudul Un României. Un lider foarte bun, Popescu, dar mai ales, Virgil Popescu, la Mehedinț, excepțional. Dar mai ales în Ardeal. Deci structurile vor face treabă, oamenii merg. Ce lipsește? Este o anumită retragere din spațiul mediatic național, adică PNL-ul trebuie să seteze dezbaterea națională și este foarte greu. Să faci asta când... Uh, cu cine, domnule? Nu, ascultați-mă. Când unul Se simte lipsa lui Vasile Blaga, orice mi-ați spune. Bineînțeles că se simte. Se, se va simți simte, în data de 11 decembrie major. Pe, 12. E foarte pe greu, 12 se va vedea ce foarte Vasile foarte greu să se dezbaterea națională dacă rămâi doar în teme colaterale cu is populist și este, eu zic, este o întârziere în a prezenta propriul program politic al Partidului Național Liberal. Uh, ce cred că mai trebuie să înțelegem? PNL, mai bine vii cu proiectul lui, lui Predoiu. Că mai era, cu, era conturat și deci clar. Noi, făcut. Vre... Noi, noi trăim așa, ne raportăm la o epocă de mult dusă, în care dreapta cu PNL în centru domina capitala României. Nu se mai întoarce prea curând. Aici este deja un alt actor care va crește foarte mult. Va fi nu, ce se te faci dacă va crește una, da? acel actor și în Brașov, da, și în Sibiu, și în Dar Cluj, nu veți și în Diușor. vedea veți vedea că în mai toate județele României, unde există primar PNL, partidul își va atinge targetul. De ce lipsește din dezbaterea națională? De ce sunt momente comice pe locuri, da? asta cu și noastră, referi la unul dintre ele. Este cu totul altă problemă. Eu cred că bătălia, Partidul Național Liberal trebuie să o ducă în zona economică, este terenul dreptei. Păi și e normal și să vă ia inițiativa și vedem, să fii tu pe dreapta și să ocupi tot terenul, și vedem, să fii doar reactiv. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și vedem un Liviu Dragnea mult mai abil, care a pus pe hântie exact un, program, terenul care nu era un lor. program economic, nu știm dacă este realizabil sau nu, doar, dar, dar doar, <coughs> atenție, atrage atenția cercurilor de afaceri atât din România cât și din afara țării și face PSD-ul un partid frecventabil rare încă încoate mă rog. sunt, dacă permiție, domnul Turcan a zis într o manieră extrem de uh, structurată și de diplomatică, exact același lucru pe care îl spuneam împreună. Deci, pnl dacă oamenii fostului pdl să duc la Viena, cum spun La timpul Areși de Crăciun, bo, da? domnule. Deci cinci deci persoane, pe dacă pleacă la timpul de Crăciun, eu dacă vorbim de Domnul, Sibiu, Dacă oamenii pedeleului nu se duc și nu acționează, liberală la firul nu sunteți în momentul ăsta nu sunteți suficient de sincer Nu, pentru că am pus, am pus în evidență Golurile majore. Și spuneți un lucru, domnul da? Turcan. Spuneți, dar în afară de tot ce a spus corect economic. și ce a spus fiecare dintre invitați și aștept și pe ceilalți trei, lucrurile sunt simple, domnule. În fiecare județ, în fiecare oraș, în fiecare filială, dacă conducătorul suprem, amiralul, conducătorul dăoști, pleacă, s-a încheiat. Lor le este plecat omul care le făcea agenda de la șase dimineața care făcea ședința de la ora 18 de sâmbătă, care începea pe videoconferință să-i țină în priză din domnul Vasile Blaga. Dar acum, atenție! Acum! Atenție! Ce face PNL-ul astăzi? PNL-ul astăzi știe că astăzi se poate baza ca să obțină un scor de peste 25% doar ca Nardeal să nu ningă, să nu plouă și Boc, Florea, Hava, nu, Dumitrel, Olteanu, și în și, dumă o secundă. Toți să-și scoată lumea zone. la vot. Sigur, și Bolojan să-și scoată lumea la vot. Și ei ce fac? Fluturi. Ei ce fac? Astăzi, în prima zi de campanie, se lipesc de un mesaj de la ora 10 dimineața. Eu am crezut că nu m-am trezit bine, am crezut că n-am dormit, de la, că mă durea stomacul de la ieșirea lui Dodon. Se lipesc de un mesaj în care sunt puși la zid, sunt puși la zid, exact cei care atunci au luat împrumutul și care astăzi sunt vital pentru PNL Boc, fluture sunt în, vital. Nu am luat n-am luat în împrumutul pentru ei. Nu, domnule. P păi, s-au plâns salariiștii din. Da, banii da, plângerea s-a făcut împotriva lor. Boc, Buddha, tișe, dacă ești ăsta trei. Dacă ești ăsta trei. Zic, domnule, știți ceva? Noi mergem că nu vrem cred să luăm un dar nu, nu cred știu domnule ce fac dacă pe dacă ei iau fact plângere penală împotriva păi lor. Alô, p ei nu, ce să înțeleagă când ți-au făcut plângere împotriva lor? Să înțeleagă miza acestor alegeri pentru România. Domnule Turcan, ai sunteți diplomați. Sunteți oameni legali, eu Ce să cred... înțeleagă, domne, când aia deci au făcut plângere? Cred, atenție, eu cred că există o categorie de oameni. Deci conducerea Partidului Național Liberal face plângere împotriva lor. Există o categorie de oameni care s-ar putea să treacă prin momente dificile. Unii fac drumuri pe la parchet, alții se trezesc cu astfel de plângeri și acești oameni nu vor rezita să și facă datoria până la capăt Zizi. față de Partidul Național Liberal. Aici aș putea să-și <laughs> Nu, ascultați-mă. Sunteți legal. Haideți să vedem părerea celorlalți. și domnul Colean cred că domnul Tocan la externe. Adică noi domnul Blaga va face ce făcea înainte. Eu cred că domnul Blaga rămâne un om loial și dacă va putea să ajute în fiecare secundă, sunt absolut convins. Sunt sigur că va face asta. După cum cred că și Ludovic Orban va face același lucru dacă poate. Deci atenție, haideți să nu i-amestecăm Domnul, domnul Turcan, eu înțeleg eleganța nu. dumneavoastră, dar nu. epoca politică litorex s-a încheiat. Există oameni care fug la prima adiere, dar există și oameni care vor rămâne acolo. Domnule, dumneavoastră, vi se pare normal ca în timpul campaniei electorale, când ați început ultimele 30 de zile în bătălia din 2009, pe care o cunoașteți la centimă, un lider din susținătorii lui Băsescu să facă plângere împotriva lui Băsescu, sau împotriva Lădăroiului sau al Turcan, în ce filme trăim? În filme cu proști. Deci nu vă supărați, îmi pare că sunt duri, deci, dar trăim într-un film cu proști. Asta este un nivel de analiză. De dat din dădat, dai cu dreptul stângu și este cu stângul un drept. este un nivel de analiză. Dar dacă mai există și alte analize. Corect. Da, dar să nu mă fie rog. medicale, domnule. <laughs> <laughs> Asta a fost bun. <laughs> <laughs> Sigur mai au un set de analize, dar nu e răs să vorbim despre el. Mă domnul Alexandrețu, vă rog eu trebuie să mă întorc la ce am spus deja, în sensul că guvernarea tehnocrată a făcut un bine PSD-ului și un rău imens PNL-ului. De acolo pornim. Faptul că, în momentul de față, PNL-ul s-a aliniat la România 100 a Domnului Cioloș, vine și se adaugă la aceeași idee, da, și îi spun, domnule, ei i-au ținut, da? Pentru că din partea aia PSD-ul tot timpul i-a criticat pe tehnocrați, da? Ăsta într-un plan. În alt plan, eu mă așteptam ca PNL-ul, măcar din momentul în care a venit guvernarea tehnocrată, PNL-ul să spună, de astăzi noi avem treabă cu Camera de Comerț din fiecare județ, cu mediile de afaceri, noi suntem cu producătorii de brânză, de untură, de carne, de cutare, deci asta așteptam și cred că asta așteaptă electoratul care ar trebui să voteze PNL-ul acum. Ori nu se aude aproape nimic. A mai apărut Isar, băiatul ăsta care mai zice, da, el știu că nu e membru PNL, deși e soțul. E doar soțul. E doar soțul, da. Uh, el, ca discurs, da, cu bătălia pe care a declanșat-o cu Sărescu, a adus niște voturi către PNL, da? Cam asta e situația. Dar există, nu există vocile de medii de afaceri liberale în Partidul Liberal. Nu se aud. Da? Și nu există semnalul de tipul ăsta care ar trebui să atragă, să atragă investitorul român cu... Ăla are 5.000 de salariați ăla și la voi, am văzut de curând, da? Un producător de mezeluri, nu dau numele, da? Care a ajuns la nu știu câte mii de salariați. Păi eu, păi el îl așteptam să-l văd acolo, la liberali. Corect. Da? Pe primul loc, corect. Pe domnul deci, Timiș. Radu Timiș. nu am vrut să da? dau numele. Domnul, domnul merită Timiș, da? că omul a construit ceva deci, în țara. Deci, vă spun ca, dea, ca Mai profil. sunt ăștia, dacă dăm nume. Sunt frații ăștia de demand. Deci, încă o dată, sunt da, da, frații Câteva branduri românești care s-au impus, niște băieți care au luat-o de la zero, da? cu domnul Timiș, că spunea că avea o... Nu, ai pe președintele băncii Transilvania, știu, ai oameni domnule. care, Braba, care deci au construit branduri de o forță extraordinară. Oamenii ăștia îi așteptam să fie înconjurați de liberali și să stea de vorbă liberali cu ei. Despre asta e vorba. <hî> Pentru că marea problemă a României la ora asta este lipsa de încurajare a mediilor de afaceri autohtone. Atâta timp cât acest discurs nu există și nu e însoțit de niște măsuri care să fie susținute prin legi, prin naiba știe ce, da? de Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal, care nu are un lider de 2 ani de zile, da? de la plecarea lui Iohannis, partidul ăsta o are pe doamna care a fost purtătoare de cuvânt. Îmi pare rău pentru ea, dar asta e situația. Mai mult de purtătoare de cuvânt nu e. Și acolo au curățat și pe, pe blagă. Deci, astea sunt adevărurile. Îmi pare rău pentru ei. Mă rog, domnul profesor da, Adon. În ciuda acestei, mă rog, atmosfere, să zic, pesimiste așa. Partidul nu, Național Liberal da. este un partid de 30% din voturi. E un partid cu vechime, cu rutină, cu expertiză și dincolo de... Criticile aduse pe drept cuvânt la urmă orbe și de gafele de campanie, asta de fapt, este fundamentul de la care pleacă Partiul Național Liberal. El are ca și Partidul Social-Democrat o structură, spunea domnul Turcan și spunea foarte bine, o structură în teritoriu care va fi activă și care va, va funcționa. Sigur, nu se compară cu cea a Partidului Social-Democrat. Nu e la, de la același nivel, dar nu, al -al se da, dar nu numai în asta stă specificul da, partidului. Asta că sudura a fost efectuată între PNL și păi, Vechiul PNL, ceea ce nu e demonstrat este, deloc. Aici este, deci nu, nu trebuie să privim lupta între PNL și PSD ca lupta dintre structurile dintre organizațiile teritoriale partidelor pentru că sigur, cum spuneam, PSD sau cum știm cu toții, e mai eficient. Dar Partidul Național Liberal a înglobat o mașinărie eficientă a Partidului Democrat, a fost Partid Democrat Liberal. În plus de asta, liberalii, Partidul Național Liberal, cei din Partidul Național care nu sunt însă liberali, cum spuneați, nu vedem politici de tip liberal își recrutează votanții din alte zone, nu din zona asta pe care o numim ideologic strict, cu termenul ăsta de liberalism. Își racolează din zone mai largi, pe care le putem numi, de fapt, anti-PSD, mai degrabă decât o zonă liberală. Ori există, vedem, alegerile anterioare, alegerile precedente, sondaje de opinie, dar alegerile speciale, ne arată că există o zonă puternică, importantă, unde a votanților, sau, mă rog, a celor care nu simpatizează Partiul Social-Democrat, de unde PNL își poate recruta votanții. Încă o dată spun, el este un partid care atrage o treime, care poate atrage, sau are un potențial de o treime din, din electorat. Problema lui, n-aș vedea însă în interior, Într-o formă sau alta lucrurile se stabilizează acolo. Sunt rutinați, până la urmă, și liberalii vechi și pedeliștii. Vechi știu cum, se cum, cum, se lucrează, la, cum lucrează la alegeri. Problema vine însă din cealaltă direcție, dacă vreți, a acestei teme, a reformei, a modernizării, a noirii, Pentru că, realmente, aici, a Partidul Național Liberal intră în concurență, sau are un concurență, serios, mai degrabă, în USB-USR, pentru că dacă e să vorbim despre schimbare în noi, atunci a, aici se duc uh, lucrurile. Deci, pericolul, în opinia mea, pentru PNL vine, de fapt, din posibilitatea canibalizării electoratului care s-ar duce către uh, USR. USR. Iar, la prima vedere, fuziunea asta, între ghilimele, mă rog, unitatea asta de... de idei în jurul lui Dacian Cioloș, n-ar funcționa foarte bine, tocmai pentru că amestecă cele două uh, zone sau duce la canibalizarea celor două zone sau confuzează electoratul care ar fi acolo. Însă, uh, faptul că uh, Partidul Național Liberal vine cu un uh, candidat pentru potențiala funcție de președinte, este de fapt atuul pe care îl are în acest uh, moment. Atu, sigur, pe care vrea să-l joace în raport cu Partidul Social-Democrat, încercând să-l atragă, să atragă și Partidul Social-Democrat în acest tip de dispută. Sigur, Partidul Social-Democrat nu a intrat în această dispută, își menține uh, strategia pe care a început. Aceea o numeam eu de nou combat, british, spunea uh, domnul uh, Oreste Teodorescu. Da, doamna Oana Sănciulescu. Uh, sunt de acord cu ce spune domnul profesor, dar culmea... E greu să spun, dar sunt de acolo și cu ce spune Oreste Teodorescu. Pentru păi că... e un tablou complet și complex. Exact, lucrurile cam așa stau. Poate uh... părea pentru unii dur, dar aici sunt analiștii pe care îi, vedeați, îi veți vedea în fiecare seară de uh, luni, îi veți vedea pe durata campaniei, îi veți vedea la analiza post-campaniei, adică în lunea de după, și i veți, veți vedea inclusiv în noaptea alegerilor pe unul dintre cele uh, trei tronsoane orare, începând cu ora 20 până la orele 3 dimineața. 20 de ani alegătorii de dreapta, știi foarte bine, au mers cu orice s-ar fi întâmplat în partea dreaptă, mergeau cu dreapta, nu? Nu aveau alternativă. Adică cei care au început anti. FSN, PDSR și așa mai departe au mers în continuu cu uh, uh, 26 de ani cu PNL-ul, indiferent ce se întâmpla după dispariția PNTJD-ului, indiferent ce se întâmpla, că le plecea sau nu le plăcea, se întâmplă acolo. Că ai amintit de Clina Antonescu? Sigur că da, poate că nu e doar de Crina Antonescu, dar să nu uităm că el, Crina Antonescu, a venit cu o listă de partid, că apropo de democrația din partid, interiorul partidelor, că uh, ne întrebăm de ce arată așa instituțiile statului, de ce arată România, dar totul pornește de la cum funcționează un partid politic, chiar dacă este o organizație privată. Dacă ea începe să funcționeze ca o gașcă și vine cineva cu o listă și spune nu facem nicio alegere în partid, că tocmai ne-am uitat peste ocean. Indiferent ce a vrut Partidul Republican, dacă Donald Trump s-a calificat și l-a vrut, vrut cetățenii, a ieșit la vot, chiar dacă nu le-au plăcut Republican, nu Să se împace cu Partidul Republican. Sigur, dar asta înseamnă democrație într-un partid și alegerile Va partid. Acestui partid. Bun, un exact. partid. când în România avem partid și avem găști. E, lucrurile nu mai stau așa de limpezi și PNL-ul nu mai e așa de liniștit ca acum 5, 6, 7, 10 ani, pentru că au început pe partea dreaptă să mai apară și alte încercări. Vorbea domnul profesor Radu și ceilalți invitați despre USR. Și probabil că nu va fi nici primul, nici ultima încercare pe partea dreaptă. Pentru că dacă ne uităm la alegerile locale, cei mai mulți care au stat acasă și nu s-au dus la vot, au fost uh, oamenii care, de regulă, votează de dreapta. Eu nu sunt de acord că trebuie să vină cu nu știu ce afacerist, să se mute toți afaceriștii din România, care fac tăieței sau nu știu ce mai fac, în Partidul Național Liberal. Ei, asta, reuniunea asta se numește Cameră de Comerț sau, nu știu, Asociația Oamenilor de Afaceri. Un partid politic trebuie să le apere intereselor Asociațiilor Oamenilor de Afaceri. Oana, Oana, simpatia, nici nu funcționat. e normal ca în birou permanent central al PNL să existe doi oameni care în viața lor să fi date and de mâncare la A, doi nu, oameni. nu, sunt de acord cu asta, sunt de acord cu Restul asta. Restul să n aibă nicio treabă, nu, să fie bugetar din nu, tată în tată. Vreau no, să-mi da, să duc ideea până adică la Adică e la fel ca PSD. Vreau să-mi duc ideea până A, la urmă. Așa... Pentru că e o idee la Cum care faci țin plus valoare. și pe care de 20 de ani tot o spun. Uh, slavă Domnului, noi avem, suntem o țară cât de cât independentă, democratică, dacă sunt democrație originală, da, putem vorbi la televizor, putem călători, putem face multe lucruri. E, libertate economică, după părerea mea, nu preexistă în România. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există monopol pe afacere. Adică fac afaceri și se îmbogățesc cu statul, au acces la stat, doar anumite găști care ajung prin rotație, că de asta în dosarele astea a Bogdan, în unele dintre ele, sunt cam aceiași oameni. Pentru că nu e libertate economică, e, li... e o gășcă. A... O gașcă, sunt găști transfabetice. Câteva găști. Asta în jurul un acreviștini care are un IMM și merge la o licitație, nu are încă șapte Statul, trebuie precizat. Care fac afaceri cu statul? sunt oameni Care au creat afaceri și care au câștigat bani, sigur Fără da. legătură cu statul. Ei, și eu, sunt în afaceri respectabile, uh, români, nu apa străini. Național Liberal mă și exact că asta e menirea unui partid Național Liberal, nu să se pledesc pentru acest lucru și să, să asigur, să te asigur că este așa. Pentru că în mai vorbim, mai plecăm prin străinătate mai... Și încă o remarcă vezi? După atâția ani de zile, de la PNL ne-am fi așteptat la o lege Sigur că nu are majoritate, la o lege electorală Sau în ăștia 26 de ani, multe din problemele pe care le avem de ani de zile Vin din cauza unor lege electorale proaste Mai avem o lege electorală dată sau votată anul trecut Pe care cu siguranță, pe, nu, în ianuarie, se va modifica Sau la, pentru următoarele ale. Iar e o lege proastă. Avem o lege cu diasporă proastă. Sunt legi pe care ar fi trebuit să le facă cei la care ne uităm noi și tragem nădejde, legi pe care nu le-au făcut respectivii Domn, să le zicem și Doamne Înainte, înainte, dar să vedem Unde înainte, să nu ne ducem înainte Cu capul într-un perete și anul ăsta Deci lucrurile sunt destul de complicate Și de delicate Mai ales în ceea ce privește PNL-ul Și de asta zic Că poate că ar fi fost Cred că nici nu au înțeles ce a vrut electoratul Și eu cred că e un amalgam Cred că nu au înțeles la locale continuă Să nu înțeleagă nici acum La locale PNL-ul pnl scorul național al PNL a fost de 33%. Foarte, bun, foarte dezastru bun. a fost în București. Da, în București, foarte un bun scorul. care ar putea să Și sigur... profesor, da acolo nu mai să foarte toți cei prezenți au contat candidații Oamenii care erau în funcție, adică au fost coroța autorilor mobilizat interesul pentru ei. Aritmetica e foarte simplă. Deci De ce vorbeam de 20% la PNL? Cum 20%, Lăsați-mă două secunde, vreau să termin. Nu vreau să vă supăr. Domnul profesor Radu vorbea de 30%. Uitați diferența. Diferența poate foarte bine să fie un ul Asta vreau să Poate spun. Asta Pentru că USB-ul are da, domnul, de jucat, domn, da, asta, fără, asta, dar fără, o secundă, rarăși, păi da. o secundă să-mi termin ideea. Vă Pentru rog. că, dacă ții minte, chiar în acest platou, chiar aici la tine în emisiune, în prima seară, de după alegerile locale, când era Nicușor Dan așezat în dreapta ta și l-am întrebat cum se poziționează usb ul atunci, usb -ul că nu e nici de dreapta, nici de stânga. Și mi se părea păi atunci, a mie mi se părea și o recunosc, o opțiune criticabilă să nu te poziționezi. Ori asta devine, după părerea mea, acum un atu. Un atu care permite USB-ului, USR-ului să nu se bage în ciorbă, între ghilimele, să rămână antisistem, astfel încât să poată lua cât mai multe voci. Și vocile pe care le va lua USR-ul le va lua de la PNL în marea majoritate. Da, o mare greșeală. Nu o să le ia de la PNL. Asta făcea Maritona. usr putem să spunem, doar. vor mobiliza 1000 de tineri, cel puțin, care vor aduce fiecare 100 de persoane, să spunem, la vot. Pentru Partidul Național Liberal se vor mobiliza peste 1000 de primari. Deci, uitați-vă doar la diferențele de... 10% cu care creditat USR-ul, de unde? să existe, de oameni 3, care 4, nu, luat, nu de cei care nu votau, are decât o uitar, fac cei eu care eu care Chiar m-am uitat pe demografice. Deci există o categorie de foști votanți PNL care nu se mai simt energizați de PNL-ul actual și se duc spre USR, în schimb USR-ul ea și uh, din vot ceea ce s -am putea și vot... stângă. Oameni tineri din universități deschiși spre a vota un partid de stânga, Bernie dar care nu le convine psd da, da, da, da. Dar că nu le convine, da? Mai, European, au Sanders, mai au oameni văzut care, -au votat, nu au votat nu e foarte care credibil. Fost, analiza Nu au votat atașați de un partid, da? Mai au și oameni de la PSD, din clasicii PSD din zonele urbane. De asta asta spus așa, da, Stanicu nici nu ascult niciodată, dacă e de dreapta exact. sau de, sânca, pentru că că de e acuma. Acuma. Eu, de o, o strategie donere. care riscă să fie câștigătoare, riscă să spun, că poate să fie câștigătoare tocmai prin lipsa de poziționare, cumva că iau de peste tot. reum din punctul meu de vedere este noua stângă europeană. Punct. Da, Preocupați de, da. preocupați de Chestiuni, mediu, patrimoniu, imateriale, nu au programe economice. societale suntem cam departe, da? Suntem foarte departe la chestiuni. Deci eu simt nevoie să revin Referendumul asupra coaliției, iertați-mă, dar nu de deloc de stânga. Coaliția pentru familie nu-i deloc o inițiativă de stânga. Păi și USRU vrea referendum? Nu, dar cum, doamna Crotil, dar m-au cum să... Da, da, da, liderul astăzi am spus că nu. Tildar o a avut fizică avut da. pe... Lăsați-mă, faceți-mi și mie plăcerea să citesc în Domnul Vangeli, pe persoană fizică. Deci eu dați-mi să revin, pentru că încă o dată mă întorc la ideea și vreau să vă aduc aminte. Deci, te mai țineți minte? Cum să nu? Domnul da. minte Domnul, panoul, zi, domnul, domnul de... Păi bravo. Deci, încă o dată, erau puse panourile publicitare, tinerii, oameni de afaceri, dăia erau... Cu Radu că Boroianu... este altă, cu alt, alt context, alt alt alt alt de alt alt alt alt alt alt să alt Da, alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt De alt alt alt alt alt alt alt alt alt Viorel Cataramă, Părintă Patriciu, Călin Popescu, Taricianu de atunci, nu cel de acum, Norica Nicolai, Renul Fenechiu, Daniel Ciuțoi, ăștia nu mai sunt. Ăștia nu mai sunt. Ăștia sunt în altă Rușanu, ăștia nu mai sunt. Dan Motreanu. Deci, întrebarea e pentru că oamenii trebuie să perceapă lideri, să vadă lideri, să vadă dreapta. Deci, Crin Antonescu, în primul rând, da? Deci, dacă eu scriu pe ne, și vreau să-l lec pe Crin Antonescu, din 2000 de oameni în următoarea oră, și da, unde e Crin Antonescu? Deci Crin Antonescu, care lipsește din dezbaterea publică, cu mesajul lui extrem Corect. de inteligent, cu ironie, nu aveau nicio șansă, Dragnea Ponta. Tăricianu, băsesc în fața lui Crin Antonescu. Lua pe rând, discurs bun, inteligență, cultivat, avea simțul morul, avea proprietatea tinerilor. Clini Antonescu lipsește. Călin Popescu-Tăricianu, liderul liberal, nu ce a devenit acum un fel de matrioșcă, roșu, vișinie. Liderul PNL-AT și vechiul președinte al PNL care era un personaj cu distinție care a dus România în o la Nu e la ei, da? Uh, Relu Fenechie, Fenechiu, omul care era blaga PDL-ului, dar da, omul da. care organiza toată Moldova da, și o parte... Dar are încă, la la rev... Rev... încă... nu știu, două, trei, câte o mai avea. Uh, Dan hmm. Rușanu. Rușanu. Alte pierdere. Pe alt, alt, alt personaj care, care a fost vorbea. nevinovat deja. Radu Boroianu, ICR, uh, Cojocaru, toate persoanele... Norica Nicolae, limbaj de dreapta clar... Da, Oamenii nu mai există la PNL. în Motranu, unul dintre liderii deci eu foarte buni. De ce vă spun bun. acum, a domniței. unde sunt? La ora sunt. asta, deci eu din ce care a fost un lider liberal... generația a generație a venit băiatul, băiatul care acum. A... a intrat în PNL și e candidat la cine? PNL. Cum îl cheamă? Doctorul economic? sau cine? Câțu. Cum? Câțu, da? Câțu. Foarte bun, Florin. Foarte bun. E, așa vedeam. Deci asta vedeam eu de pe margine. Cam cum ar trebui să fie prima linie liberală. Da. Scuzați-mă, ați făcut Genul o întrebare cu oameni. oameni cu nume. Da. Păi nu am vrut acum un an de zile schimbarea clasei politice, reforma. Că Nașterea, că dacă noi, înnoirea noi, N-am vrut noi asta Păi stați puțin, stați puțin, că deocamdată oamenii ia sunt, dar sunt pe la alte partide Dacă pe <laughs> <un secundă laughs> pentru că ce a spus no, da. mi-a născut o idee și n-aș vrea să o pierd Dar dacă e ca la american, domnule, în care liberalii Sunt socialiști și ei lasă <laughs> o secundă e Pentru că bună OSR-ul <laughs> E noua stângă, atunci PSD-ul este noua dreaptă Și este și este British style E foarte bună idee, intuiția, mă <laughs> Hai yes. să ne gândim Să no, Sigur, nu are relevanță prea mare discursul doctrinar în România în alegeri, dar dacă ne gândim puțin, dacă ne gândim puțin, și mă duc în istorie și spun așa, partiul național liberal al brătienilor care reunea cu băncii naționale, nu, oameni cu bani, era de fapt, roșu. Era, de fapt, un partid de stânga. Păi, era puntare, era roșie, eu nu că era, eu că ăștia Nu, nu, nu. nu, Roșu, adică, stânga înseamnă ce? Schimbare, da, noire. Ba. da? Progres. Pro Pro da, Progres, permite. prin raportare, imediat, prin raportare la conservator. A fost da, un partid de, de, de, de. conservator. Așa sunt lucrurile și acum. Într-adevăr, Partiul Național Liberal nu mai are, încercam să spun mai devreme, o orientare strict liberală, doctrinară. Nici Partidul Social-Democrat este un partid social-socialist. că de la Adrian e cel mai de dreapta partid din de România, despre ce vorbim. Da, Este un amalgam pe care perfect, sigur perfect, la, la, la seizat dacă vrei, și la, îl utilizează și, USR, și Domnul Nicușor, dar și USB și USR, ceea ce ne arată de fapt că nu e deloc un partid antisistem este un partid foarte bine ancorat domn profesor. Domnul știți uh, care politice. e marele nostru avantaj? Totuși, noi avem un avantaj uh, major. Există personaje, iar cei de la PNL sunt salvați, par din nou salvați de același Victor Ponta. O să vă pun pe ecran și o să vă citesc două postări care pot să Deci, dom'le, este senzațional. Deci, PNL-ul cu toate problemele, îl lipsă de leadership. totuși are un prieten. Și prietenul se numește, paradoxal, Victor Viorel Ponta, care a venit cu două postări care numai... Astea poți să să-ți le zice, leu Ponta, Dumnezeule, fugim la ăștia, pentru că nu se poate merge cu PSD-ul cu Ponta. Ia uitați-vă aici. Vă rog, dați pe ecran. Victor Ponta, a fost premier a României. Vom avea în 2017 o cheltuială bugetară suplimentară față de 2016 de circa 5 miliarde de lei. Tehnoprații pur și simplu ne păcălesc când spun că nu sunt bani. Taberele politice și-au anunțat opțiunile. Acum urmează ca pe 11 decembrie să decidă și românii. Creșterea salariilor din educație și sănătate, nu doar doctorii și profesori, ci asistente, învățători, personal conform legii adoptate în Parlament prin votul PSD, de UDMR și Grupul Minorităților, impact bugetar brut de 4 miliarde. Creșterea alocării pentru cheltuieli militare. Deci cu ce pune în paralel Victor Ponta creșterile de salariu în domeniul în, la bugetari? Cu... Sigur, necesare, foarte bine, numai să suportă bugetul, e excelent că se crește salariul, nu e nimic rău. Creșterea alocării pentru cheltuiri militare, 11,23 miliarde de ron, care va fi mai mare decât cel din 2007 anunțat ieri de Claus Iohannis în scrisoarea de felicitare către Donald Trump. Forțele politice care candidează la alegerile din 11 decembrie au anunțat ce vor susține prioritar. PSD și ALDE vor susține creșterea salariilor din sănătate și educație, dar Cioloș, PNL, și USR susțin creșterea cheltuielilor militare ca să respectăm socialiile NATO și în special ale SUA conform deciziei lui Claus Nohanis. Dom'le, deci. deci acest mesaj, de deci genul ăsta de mesaj poate crea diferența. Deci dacă astăzi aș fi în PSD, l-aș lua pe Victor Ponta și aș fi, băi, Victore, ești bou, ești împit, te rog eu, du-te acasă, cun, că te intră într-o cutie, intră într-o cămară, o închidem. Propaganda, propaganda, propaganda este perfect sovietică, asta. Propaganda sovietică și Vorbește propaganda prin Victor Ponta. Rusă de, de după 1989 a avut tema acesta, incredibil. Uh, deci a, de deci, asta este genul asta este -am de -am mesaj care, care creează nervozitate și arată pericol. Este predictibil în cazul lui Victor Ponta, că de când domnia sa s-a întâlnit la Olimpiada la Baku, când toată lumea era embargo cu Federația Rusă și domnul Ponta. Pe Șestache, Dar cum pe, pe MW, păi o, da, o da, pentru că a fost față de conspirat. Dă ne-o mă să arată o fere, e pentru prima oară că vă supărați. 16. Cum spuneți imaginele respective? L lasă lasă, de lasă textul jos, pentru prima oară aș semnala o coerență absolută a PSD-ului. Este o afirmație de stânga pură. Dar nu Oprim, de PSD oprim Dar noi curs tot... cursa în armărilor și dăm, dăm bani la oameni. Dar domnule. în care cursa la... Este o abordare de ană, marxistă. Lăsată deoparte. Ce? E o abordare marxistă. Pentru o dată vă mai dau ceva ca, să, ca să vedeți. Coreste Todorescu să mă că de la Adriana stase acolo PSD e coerent, consequent de dreapta și avea dreptate pentru o că e la stânga, nu te mulțumești. Iar al doilea mesaj a fost postat a seara. Și domnul Ponta ne explică așa. Deci după acest mesaj alucinant, în care ne explică cât de rău este să dai bani armate, cât de rău este să dai și trei toți banii dați eventual și cu dedicație. P dacă de ori... nu poate să fure așa de deci, Și doi, acum vine cu al doilea mesaj care arată clar opțiunea omului. Că, în Moldova a câștigat detașat Igor Dodon. În Bulgaria azi a câștigat funcția de președinte candidatul Partidului Socialist Pro-Rusia. În Marea Britanie s-a votat Brexit. Însu a câștigat Donald Trump. Până acum, toată propaganda sistemului, vedeți că faceți parte din propaganda sistemului, din România și toți deontologii, foși păsiști, deveniți iohaniști și cioloniști, ne intoxică și manipulează că în Moldova ar fi câștigat Maia Sandu, că Marea Britanie România nu e, că Hillary Clinton bate fără probleme. Ăștia au început să creadă în propriile lumecii și trăiesc în realitatea lor fabricată. Au, în continuare războiului... Eu a salutat Victoria, a salutat Victoria a, și salutat a către pic, Moscova. Deci, pic, om pic, a salutat pic, Victoria pic, candidatului socialiștilor pro-moscovit declarat de la Sofia... Și a făcut și el cu mâna să știu pe Un singur lucru: Moscova nu crede în lacrimi, ceva. iar dânsul fiind un pisicuz care se mea unăd din când în când cât e de persecutat în România, nu cred că poate stărni nici măcar admirația deci, Moscova. Poate pică ceva de la Moscova. O să-i ceva, normal nu foarte plăcut, Foarte normal, de stânga. Așa. E un partid Și asumă înseamnă, nu? El are dreptate. E foarte normal. În sfârșit. Asta e Cred că domnul Radu a avut perfectă dreptate. Mesajul nu e pentru PSD, este pentru PRU. Hai să fim niște analiști luciți. Domnul Ponta a încetat de mult să mai fie o voce pentru PSD, pentru că este foarte clar că domnia sa, în afară de președintele PSD-ului, nu se visează altceva. El se, uh, se trezește în continuare prim-ministru, în continuare se la PSD și crede că este El președintele PSD. PSD. Și este foarte clar că între Dragnea și Ponta s-a produs o ruptură mai veche. Și atunci, domnul, nu, nu și atunci domnia exact. sa, domnul Ponta, crede că prin acest discurs de tip retrograd uh, va aduce pe toți promoscoviții către Pereu, dar România nu are proruși simpatizanți foarte mulți. E... De ce? Pentru că ne-au luat da. ezauru, pentru că nu s-au comportat de 200 de ani foarte civilizat cu noi, că de, de, de la 1877, de când i-am ajutat să scape de turci, am făcut probabil cea mai mare greșeală a noastră. Noi am ajutat ca un imperiu să răsară după Imperiul Otoman și să fie mai rapace cu noi da, da, și mai cărpărez cu noi decât a fost Imperiul Otoman. Niciodată Victor Ponta nu a fost atât de clar afișat. Niciodată n-a fost atât de pro-rus ca de acum. Deci, în momentul ăsta devalat clar. Adică... Păi s auto autodeconspirat. Da. PSD-și alte vor Să nu-i deja că eu conserv că ca Ghibis. adică acum ne mai no, no, no, miră no, no. atenție, dar dacă areși no, no. totuși și această țară nevoie de un punct de contact cu Federația dar Rusă... Dar nu, nu dom'le, atât de prostezi, hai să-și asume un om lider un credibil, o relație cu Rusia, domnule. Un dom fost prim-ministru, mâine, ieri la Bacu, acum două săptămâni la Istanbul sau la Ankara... E, vedeți, ăsta e mesaj care poate nu? crea speranță, dar trebuie liberați n Ăsta libera deci e și... mesajul. Atât. doar ăsta mai poate schimba ceva. Deci greșelile adversarului nu propriile de lor, dacă să ne considerăm relația Singur, cu Rusia, nu putem să fie o Pentru că nu e așa. Vă rog, doamna Chiria. Parlamentul este o redută în calea populismului. Vedeți? Domnul Victor Orban, care este filo-rus, nu spune neapărat iubesc Rusia, dar se opune la tot ce vine din altă parte decât de la Moscova. Vorbeam puțin mai devreme despre Bulgaria, Boiko Borisov, care și-a dat demisia recent, dar există acolo o înclinație despre care vorbea și domnul Ponta pro-Moscova, clară. În Parlamentul nostru, în Parlamentul României, e nevoie de niște voci credibile, reale și cu uh, o argumentație suficient de solidă încât uh, să se împiedice derapaje uh, de tipul uh, nu știu celor vădit pro pro, pro ruse uh, etc. Dar cum vezi această de declarație? E... Ora, e o asumare, după cum vorbea și Nicola Don, a unei direcții politice Sfâmbă, uh, cât se poate, poate declară. E linia PSD. Nu, nu. Dragnea a venit și a spus imediat că își va respecta PSD-ul angajamentele. Be, Băiatul ăsta, adică Victor <gri> Ponta să mă ierte și ce și Repet, cel afacerea asta e drumul Dragnea, bineînțeles. Ori e frustrat, ori are o soldă, dar Trebuie să facem o diferență dacă suntem corecți până la capăt, pentru că, serios, acum nu reedităm, domne, domne, reedităm Trump-Hillary, adică tu ești moscovit, tu ești moscovit, tu ești agent, tu nu ești agent. Că nu cred că e un ins care trebuie oricum scos de pe scena politică. Victor Porta nu ce să caute. Dacă îi analizezi toate declarațiile și tot ce a făcut el, e dedus lângă Erdogan de plecat. Nu, în România care se uită spre Europa, care e în Europa, pardon, nu se uită, care nu se uită la Moscova, Victor Ponta n ce să caute. Da, luăm o foarte scurtă pauză plăcutară și ne întoarcem. Urmează și celelalte alte partide, de Alianța Noastră România, PMP. Sigur, vor vorbi despre USR puțin, deși s-a vorbit deja, și despre partidele PRM, PRU, alte forțe, UDMR. Ne întoarcem după pauza plăcutară. Și eu cu cine votez, dumneavoastră cu cine votați, domnul Teodorescu cu cine votați, doamna Laura Chiria cu cine votați, domnul Nicola Dom votează... Probabil cu Alain Juppé Domnul, doamna Ana Să înțeles cu Votez în Franța, în România de asemenea, domnul Votul secret, v-am spus cu cine De ce credeți că va fi candidat? Eu sunt convins E la alegerile primare la, la, primar, la dreapta asta e un pariu interesant în față la 12% față de adevărat, cu Eu fără să indic nicio fel de preferință Cu Alain Juppé, da, da Cum zice, Aș o copeică, că tot vorbeam de ruși Și aș pune totuși o copeică pe Nicola Acuzi, fără să însemnă tot, tot, nou, tot, tot, nou, uh, da. tot din noua clasă politică. P nu, este eterna speranță, Nicolaas Păi și eu, P tot pe Juppe, vădut... cine are, cine câștigă? O are o condamnare deja, a făcut puțină școală în Quebec pentru copiii de acolo? Da, dar a fost extrem de impopular foarte mulți ani. Da? Deci, uh... Dar cum a devenit, domne din nou atât de... Date? Bătrâneța, domnul Răș Bogdan. N au trecut -a. ani -a. în lume, uitat în experiența. la noi, în curând candidat la primărie. Păi nu ziceți vorba de la președinție. la președinție. Cam aceeași situație cu domnul Lenjou, pe cu Bordeaux, nu? Numai că nu avea același apartament domnul Oprescu, pe Rui Jacob, pentru care a fost <cute> condamnat. Cât, cât a costat apartamentul? Păi nu, la a costat nimic, era închiriat, dar pe un preț de, de sandwich, domnul Dragnea. Și cam cât e un, cât e un apartament? Păi pe vremea aia, p trebuia să fie ceva 120 ceva de metri pătrați la 3-4.000 de euro, acum mai mult mai mult. Și Ia. avea un preț de prieten de primărie. Și cât a plătit? Nu, câteva sociale. sute de euro. Deci ajutor social. Și pentru asta a fost condamnat, nu? Asta da. a fost condamnat? Abuz, arăt. asta înseamnă, da, un abuz. pentru că era, da, era, un era, abuz. E un abuz pe că aparținea primăriei Paris. La câteva sute de euro, cred că îl luau și cât doameni România. Foarte și foarte alături de a doua familie, exact alături, în aceeași ultra mică zonă, cu familia, care pe vremea aceea nu era cunoscută, a doua familia, președintele limiterau, asta așa de cancan -can. Păi și a și n-a care... și omul după asta, adică a fost condamnat? -a fost, a fost condamnat și a fost, acum și vorbesc serios, este chiar respectat pentru că a luat totul asupra sa, când de fapt principalul vinovat, și care n-a fost niciodată nici măcar îngrijorat, a fost președintele Chirac Îngrijorat de ceva, care era primarul Parisului pe vremea aceea, și s-au reproșat multe, nu s-a dovedit nimic a la, la EADS Așa. și până la urmă procedura s-a stins. Jacques Chirac că acum e... Și Alain Jupe a câștigat primăria după ce a fost condamnat? N-a câștigat o primărie. Nu a fost la Bordeaux? La Bordeaux, dar vorbim de Paris acum. A fost nu, mâna nu, dreapta nu, lui Jacques Chirac a fost -ministru. la ministru și Jacques Chirac ne-a spus și acum au scoate această lozincă lui Meillard noi cel mai bun dintre noi. Dar nu se știa dacă cei de dreapta vor vota pentru el. În orice caz... Și aici putem să fim destul de impunțenți Dar înseamnă că Adriană Stase ar putea conduce Partidul Social-Democrat. Pentru că a fost condamnat. Când nu? expiră da. interdicția da. de aici. Când, Când expiră, pe 9 ani, an an, an, parcă i-au an, dat. -a. În principiu, într-o democrație, omul care și-a ispășit pedeapsa... Corect! S-a da, e un om nou acum. Trecem la altceva. Alegătorul poate însă avea o altă idee. Dar din punct de vedere juridic și moral... Să ia totul Marea de la zero. Franță, domnule. Noi ne uitam cu atâta speranță. Stați, domnul Brambeș, că nu dacă că Acum Știți care sunt bancurile care circulă la Paris? Acum, nu știu dacă da? 4% pentru Pe asta se spune de ce? După Trump totul e posibil. Deci, domnule, o luat, poate să spere. <laughs> 4% <laughs> în istoria Republicilor franceze n-a existat în Deci aici revin la ceea ce domnul Pesoradu a zis de două ori. Deci 4% seamnă încredere. Imagine nu înseamnă și intenții de vot la intenția campularfi că... spre zero. Cred că mai <laughs> Da, domnul Horea Alexandrescu nu știm cu cine votează, dar ne va spune domnul profesor Radu Aflăm, iar domnul cu siguranță putem ști cu cine votează domnul Turcan. Eu Așa sunt e. absolut convins că domnul Turcan votează în la aceste alegeri cu Federația cu PDRegeu. Vă rog, gă, uh, Eu nu vă spun no? cu cine votez, no. dar vă spun ce mi-aș dori. Dacă UDMR-ul intră în Parlament și intră în Parlament, trebuie mult să-i să se opună, că este o formațiune etnică și revizionistă și ușor uh, trianonistă, trebuie să-i se opună o formațiune opozabilă. Da? Și eu cred că Marian Munteanu trebuie să țină în contrabalans uh, tot, tot, tot, hai să zicem extrema asta cu merită, trebuie înmuiată, modelată, creștinește și conservator, de un partid serios. Mi-aș dori ca și PRM-ul domnului Florin Zanfirescu și a domnului Giugulea să înțeleagă că prea mulți pe aceeași melodie confuzează lumea și să facă o fuziune, două formațiuni care iubesc mai mult România decât banii internaționali, și atunci să facă și o contrabalansare da, Pe partea cu UDMR da, Haideți să vedem deci... Și eu cred mult într-o stângă și într-o dreaptă Eu nu pot pe nimeni, vreți să vă spun ceva? Eu sunt jurnalist Mie îmi place să nu am partipri. Mie îmi place să pot să fiu atât de liber încât dacă mă deranjează foarte tare organic un PSD să pot să-i spun la tine în emisiune ce nu-mi convine la el și dacă mă enervează un liberal să-i spun Poți. băine, un pic, că nu mă interesează. Și atunci votul este o chestiune, din punctul meu de vedere ca jurnalist, eu vreau să încurajez pe toți cetățenii care nu sunt jurnaliști, să meargă la vot. Eu, personal, poate am să votez, dar n-am să vă spun că nu vreau să influențez prin, pe cine. Da, sigur, probabil că am Asta să votez. este prima datoria jurnalistului. Da. Să da? nu spun cu cine votez. Dar eu cred că o stângă și o dreaptă, adică principiul vaselor comunicante, domne lumea... La tine, la tine, cred că ai, ai prezentat mai înainte cu cine votez. Lumea, probabil. Lumea <laughs> este, de când există, de când s-a trecut de la trib, la gintă, ca să spun așa, Domne, s-a inventat un principiu ca oamenii să nu ia razna și din totuși dintr-o ordine chiar proastă să se ajungă la o anarhie care este ucigătoare, oamenii trebuie să aibă de ales, da. să aibă o alternativă. Este ca la cazinou, bă, poți să joci sau poți la un moment dat să și pleci. Și până și cazinou îți alternativă alternativa să pleci, că nu te ține cu forță acolo. Și atunci, domne, ne trebuie, dar ne trebuie doctrinar de data asta. Nu o democrație originală, n-a funcționat. Adică ce a încercat ca experiment Ion nu a funcționat. Vedem în cei 26 de ani că o democrație originală nu este democrație. Ori e democrație, ori e originală. -a Paradoxul a de a fi de de fac... de PMP cât, uh... Eu cred că PMP-ul nu intră în Parlament pentru că românii oare n-or fi totuși atât de uituși. după 26 de ani de politica a lui Traian Băsescu să-l mai investească în Parlament. Nu am putea nu face intru. să intre PMP-ul la Argeș. Ba da. Acolo m-aș duce eu să-l votez pe Cristi Diaconescu. și doar la pe el. Și, la fel. Dacă, îmi pare, și de ce îmi pare rău? Pentru un singur om îmi pare rău că nu mai sunt alegeri unii nominale și s-a trecut din nou pe liste. Pentru acest domn care este și un diplomat excepțional și un politician de extraordinar de bun simț, un analist foarte bun. Și probabil că unii nominal sunt foarte multe nume foarte interesante dar la partide mai puțin frecventabile și atunci, vedeți, oricum or nu e bine. pmp nu intră în Parlament, ALDE intră în Parlament, PSD, evident. USR cu PNL intră în Parlament, intră udmr și atunci dacă intră udmr trebuie să-i se opună o forță echivalentă și atunci trebuie cumva să intre și Alianța noastră România. Ca și a fost până acum. Adică hai să fim serioși. Cât timp a fost udmr în Parlament, a fost și PRM-ul în Parlament și s-a creat un echilibru. Un echilibru sănătos de forțe. Dacă n-ar fi existat UDMR-ul, n-avea nicio justificare, nici PRM-ul. Acum, iertați-mă, dacă n ai să ai udmr poate nici ANR-ul n-ar fi foarte justificat în 2017 într-o societate globală, deschisă și multietnică. Dar întrucât UDMR-ul există, trebuie mult să existe și o formațiune românească. Românească pură, domne. Creștină, ortodoxă, conservatoare, tradiționalistă, care să aibă o voce de 5% acolo în Parlamentul României. Așa aș vedea eu lucrurile sănătos pentru România. Doamna Laura Chiria, votați? Uh, cu alde, sau? Vedeți, problema e următoarea uh, Nu vreți, nu urmă... răspundeți la provocări Deși vă, vă În provoc, cu da? doar câteva luni Eu am primit votul la peste 5500 de oameni Pentru un om intrat în politică Repet cu doar câteva luni Înainte de acest scrutin E enorm Într-un sector uh, cu oameni Educați, informați și instruiți Cu oameni care aveau Soluții Și pe care i-am ascultat și care mi-au dat din din ceea ce, ce simțeau și credeau ei. Primarul cât a, cât a luat acolo? Participarea la vot a fost cap de 10% în sectorul 1, deci extrem de mică. Primarul a luat 30%, ceva 30%. La sută, și cred că am făcut un scor care probabil că va depăși scorul alt de la alegerile parlamentare. Mă bucur mi-ar plăcea ca pentru acei oameni pe care îi respect enorm pentru uh, faptul că mi-au dat votul lor împotriva tuturor obstacolelor care s-au pus în, în calea uh, uh, ajungerii mele în Consiliul Local. Am ajuns în Consiliul Local, după cum știți, nu mi-a putut lua mandatul. Mi-ar plăcea să le. Nu se le spun că nu-mi permit să le spun că sunt oameni pe care îi respect, cum vă respect pe dumneavoastră aici și cum îmi respect părinții și familia. Nu am către cine să uh, nu să-i îndrum nu ăsta e cuvântul, ci să-i rog să voteze nu am, nu știu în momentul acesta e nevoie de un filon uh, nu le numi naționalist, ci național e nevoie să înțelegem că trebuie să ne respectăm țara mai mult să respectăm mai mult pe, pe cei care vor să facă afaceri mici și care nu s-au putut mișca din cauza monopolurilor de transpartinică, despre care vorbea foarte bine Oana Stănciulescu mai devreme. E nevoie să ne respectăm producătorii locali, e nevoie să încurajăm să vină aici la București cu tarabe și să existe o, o relație cinstită, așa cum e la Paris, și Nicola Domn vă poate spune, vă spuneam și eu, Place du Marceau-Santonore își lasă stârpii aceia care interzic parcarea jos, în ghit, a, a, a, trotuarul cum ar veni și se așează acolo tarabe cu pește, cu carne, cu brânze cu lapte. E nevoie să învățăm să, să ne bucurăm mai de inima unii de alții în onestitate și decență. Și dacă există un astfel de filon național, trebuie să-l alegem cu grijă, pentru că, după cum ați spus, e foarte fărâmițat. Da, e multă aglomerație acolo Da, dar mai ați spus, la nivel internaționalistă. Alde va intra în Parlament, doamna Chiriac? Probabil că în siajul PSD-ului, Alde are șanse să intre în Parlament. va intra, sigur, în Parlament. PMP-ul domnului nu știu, Băsescu, după, Băsescu are, are un potențial... Vedeți, sunt oameni de valoare în câteva partide. Eu aș face din toți un singur partid, dacă aș putea. Be, asta e trebuie să Echipa ideală. Trebuie Acest, să filon, acest național, trebuie spus, sau naționalist, depinde de orientare, de ambele cuvinte sunt valabile, s-a exprimat foarte clar la Brexit și s-a exprimat foarte clar în America odată cu alegerea lui Trump este o cale pe care poate foarte bine să o ia și Franța în curând, și Italia, și Germania. De ce? Pentru că oamenii care au votat și pentru Trump, și pentru Brexit, și cei care vor vota Marine Le Pen cu siguranță în primul tur în Franța, Toti e pasionat la lege de legerea franceză și are dreptate, sau partidul de extremă dreaptă care urcă în Germania, au aceleași nevoi și aceleași îngrijorări. Și prima dintre ele se cheamă, pur și simplu, securitatea. Au nevoie de securitate. Nu zic că e bine sau e rău, dar sunt niște tendințe foarte clare care se degajează din aceste discutere. De securitate, apoi de identitate. Că dușmanul e maghiar, că e imigrant sirian, ca tot aia. Și au nevoie, după aceea, de suveranitate. Este exact ceea ce se spune în acest platou. Și asta este o cerință, e un trend, ca să vorbesc bine românește, care se manifestă de la Los Angeles și până la Ural, chiar dincolo de Ural. Și cine nu ia în calcul, vorbim de lideri, vorbim de elite, care au fost rejectate, pur și simplu, atât în America, cât și în Europa, cel puțin în Anglia și aceeași tendință și în Europa Occidentală, cine nu socotește aceste nevoi care sunt extrem de pregnante la ora actuală și nu aduce niște răspunsuri moderabă, acceptabile de Asamblul Comunității Internaționale, se va trezi cu ceea ce fostul ministru de extern al lui François Mitterrand, Hubert Vedrin care știe despre ce vorbește, a numit un termen extrem de potrivit, acum câteva zile, într-un articol în Zero Le Monde, o insurecție electorală. Peste tot. Asta este primejdea peste tot. Foarte interesant. Foarte interesant. Vă rog, domnul Turcan, PMP, ALDE, USR, PMP și Alianța Alde, noastră cred, că mereu. Sunt, cred că sunt la limită. Depinde foarte mult de mobilizarea structurilor locale. Cred că structura PMP-ului ar putea să stea puțin mai bine decât cea a Alde. Din Pentru cauza a referire la UNPR. ul că, Da, da. Că au făcut joncțiunea cu unpr ul În ceea ce privește USR-ul, cred că vor intra în Parlament, dar cred că scorul efectiv la care acest lucru se va întâmpla va fi mult mai, mai mic decât proiecția din acest moment. Acum există un foarte mare entuziasm. USR-ul este prezent, este activ, dar mai ales în marile centre urbane, universitare. Din câte știu eu, în majoritatea județelor țării sunt undeva între 3 și 4%. Nu știu dacă vor reuși să să-și atingă targetul pe care l-au din câte înțeleg l-au fixat undeva la 10-15%, undeva, undeva în acel buffer. O secundă, spuneți-vă că la o prezență de 50%, da, din alea 19 milioane... 19 milioane, așa, ipotetici. Din... Deci, mă rog, dacă spunem, hai să spunem, 10 milioane vin la vot, pragul e 500 de mii. Da? Enorm. Dacă vin 6 e 300, de aproape da, vin 9 milioane. de mii. Deci e un, o cifră Deci este un efort mare. și pentru ei. E cifră foarte mare. Că... de mii de voturi. E un, da. e un efort mare și pentru ei pentru că nu orice like sau share înseamnă, un, înseamnă un, vot. un vot. Da? Sunt foarte mulți oameni care uh, empatizează cu ei, care iar susține, dar din spatele calculatorului sau uh, cu telefon mobil în față, like, share, nicio șorbă. Da, dar dacă ninge, plouă, bate batemintul... fac, fac o, o paratez, o video, uh, scuze. Deci, dacă te uiți pe Facebook, toate întrunirile la care participă liderii UCLA uh, să după în țară, pe peste tot, uh, te frapează mâna de oameni care e acolo în, în fața iPhone-ului, că de obicei se formează cu iPhone. Nu e deloc sigur că vor atinge acest pream. Că sunt foarte Dar puțin. oameni foarte și entuziasmul cu... popular dincolo noi de orașe. De... Noi, noi orașe. foarte răsă... importantă analiza. Vă invit să o citiți a domnului profesor Radu, pentru că dând arată exact prezența la vot, începând din 90, ce s-a întâmplat, cum a evoluat pe, cam, pe campanii. Noi, noi vorbim în prezență, în procente și sună interesant așa. Doamne, nu obține 5, obține 7, Oameni buni, 10% înseamnă dintr-o prezență care va fi undeva la 9 milioane, 9 milioane și ceva, înseamnă 900.000 de, de oameni care trebuie să pună votul. 900.000 de, de vot, un milion de oameni. Un milion de oameni înseamnă enorm. Enorm. Foarte cred, 450 de 450.000 ca să. 3,334. 3,334. Oia sunt ai milioane, lor. Da. Sunt scorul lor. Deci 3,334 milioane înseamnă undeva la 35, 36. A, poți să ajungă la 3.800, 4 milioane, că acolo se opresc. Aia înseamnă 40%. Da. Sau poate însemna, dacă prezența e de doar 9 milioane, 43%. 44. Și se mai întâmplă, mai e un fenomen. PNL-ul are totuși 2,5 milioane. Are, are. Pe ai lor, adică sunt votanți PNL. Are. Se mai întâmplă un fenomen. Lor. Nișa USR-ului era noirea, nouă generație oameni care nu au fost afiliați. Uh, se canibalizează nișa asta, uh, e un punct de, de atingere cu Partidul Național Liberal pe București. O să dau un singur exemplu, domnul doctor Dănăilă, care într-adevăr pare Chițu. a fi, din interacțiunea socială la, pe care o observ, pare a fi o, o, o personalitate foarte bine primită. Deci, eu cred că uh, dacă USR-ul își uh, face calcule că o să câștige doar pe clasei politice, s-ar putea ca aceste calcule să fie, să fie supraestimate după cum și calculul PNL-ului că o să câștige penoirea clasei politice s-ar putea să fie uh, mult exagerate. Și mi-e teamă că va exista un punct în campanie uitându-se pe sondaje uh, din care singura opțiune pentru cei de la USR va fi să, să atace partidul Național Liberal. Și atunci... Se va, se va produce o fractură în acest front comun pe care Partidul Național Liberal și USR-ul fac în sprijinirea -au premierului. Paternitatea Dacian sau maternitatea, exact, asupra domnului Cioloș. Suntem la începutul campaniei, dar nu trebuie confundat entuziasmul de pe Facebook cu. De, domnul, domnule, de... domnule în înainte de a-i de a ruga pe ceilalți trei invitați să se exprime pe ceilalți, vă întreb pe dumneavoastră, în cazul în care la vot se vor prezenta 9 milioane de români care înseamnă o prezență de 47%. 9 milioane de români din ei vom avea probabil situația în care alianța noastră, PMP, chiar ALDE, poate fi USR, să nu obțină 450.000 de voturi necesare intrării în Parlament. Alianța noastră sigur nu, pentru că a apărut foarte târziu. ăsta e uh, principalul po contral. Poate, poate da. niciunul dintre aceste forțe da. Poate nici de mere nu obține 50 de mii de voturi. Oricât de mult i-ar ajuta structurile statului român, dornice, să arate deci cât vremea, de Vremea poate să influențeze până la câteva procente. Ei, vremea întrebarea este următoarea. Atunci vom avea o situație în care resturile sunt uriașe și vom avea un PSD și un PNL, un PNL care se duce în 35% la redistribuire și un PSD care se poate duce în 50% la redistribuire. Uh, aproape de, sau ducă, să, tre 45. să treacă de 45%. Se poate întâmpla acest scenariu și în această cheie încercam să definesc uh, și nu e imposibil perversitatea acest argumentului cu suntem înconjurați de ruși și e nevoie să fim pragmatici, pentru că s-ar putea să, să trebuiască să avem un guvern PSD nereformat. Puțin, domnul Turcan, Atenție. dar cu Victor Ponta, tocmai am citit că va Victor, fi la finanțe. Victor, Victor cu declarații de genul tăiați bugetul armatei. Victor lucrează pentru PRU, este o nișă, poate vrea să dea niște semnale, poate face niște jocuri în interiorul Partidului Social-Democrat. Eu cred că se lucrează foarte puternic, atât de către consultanții PSD-ului, că și de domnul Dragnea și echipa din jurul domniei sale în a transforma acest partid care a rămas cu dinozauri în teritoriu, incredibil. Cu primari care uh, fac legea în județele respective, cu Tuțuianul la Dâmbovița, cu nu știu care pe la Constanța, în Ardeal la fel. Adică, să ne înțelegem, PSD-ul a rămas foarte bine ancorat în căpușarea structurilor administrației locale. El doar în plan național încearcă să promoveze o altă imagine. Deci eu cred că se lucrează la transformarea PSD-ului într-un partid frecventabil în numele pragmatismului și în numele și pe interesului pe lista, național. Și pe lista de prezență, a, pe lista de, de opțiune sau de retorică a PNL. Deci, într-adevăr, se, se speculează sau se capitalizează și un deficit cronic pe care îl vedem în aceste zile la Partidul Național Liberal. Dar asta nu înseamnă Că noi ar trebui să tolerăm și să acceptăm, din cauza contextului internațional dificil, un PSD nereformat în Guvernul României. Este singura... Păi noi ce să acceptăm? Păi noi ce să acceptăm sau să nu acceptăm? Noi suntem oameni care votează. Ipoteza pe care ai prezentat-o, din auri, scuză-mă, Oana, are un mare inconvenient, totuși. Că lasă în afara Parlamentului, deci în afara reprezentării naționale, o trașe foarte importantă da, 2 milioane de scenariu e un scenariu da, da. perfect posibil da, da. pentru că pragul S -s, de cetase e, e este foarte exact. ridicat, exact. numai nici o altă țară, pragul înflă cu acești 20 și acei 5%, de 5 pot însemna că îți s-au întâmplat modificanțe care să ridice asta dacă 10 partide iau 4,9 știu ce se întâmplă cu acești oameni care nu pot fi reprezenta în parlament reformat nereformat aceasta era întrebarea valentin reformat nereformat poate că e la pare la suprafață aici în București mai sunt trei tineri, nu știu ce face PSD-ul și în teritoriu. Un program cum economic, un cosmecizare. Da. Dar dacă obține majoritate, avem o lege și avem o Constituție, păi, n-ai cum să spui, domnule, nu e reformat, nu poți să aduc partidul ăsta la guvernare, pentru că el în teritoriu are 50-100 de mogul și nu știu ce fac. Deci nu ai cum. A, a obținut PSD-ul, ipotetic, dacă a obținut, sau o să obținut, o să vedem pe 11, a obținut votul eu cred că nu există nimeni în țara asta care să nu respecte legea. Stabilitate, nestabilitate. vom respecta procesul electoral corect și rezultatul avut. Nu asta este problema. Dar în trecut, în trecut, când nu se lucra așa de mult la frecventabilizarea PSD-ului, existau niște condiții. O agendă pro-occidentală clară, neisimulată, sprijinirea mai doar de interes național, da. o primenire a listelor... Valeriu, o primenire a Valeriu tu nu care... te-ai săturat să arătăm noi... Nu ar trebui să vină, totuși, partidele politice, oamenii ăștia vor ceva. Noi facem analize și aici, că câștigă PSD, că câștigă ALDE, că câștigă USR, alianța noastră, noi facem emisiuni analize. N-ar trebui, oare, să prezinte ceea ce tu spui foarte corect aici, ce spun toți invitații noștri, liderii celorlalte partide, să spună clar, peneliștii. Domne, vedeți că cei de la PSD, în realitate, sunt doar vopsiți, să vină cei de la USR. l am avut o oră pe cu Jordan. Pare rău. N-a venit să spună lucrul ăsta decât că nu face alianță cu, uh, cu uh, PSD. Uh, dar, în același timp, o altă doamnă, doamna Clotilde Armon, la un alt post de trevine, spunea că nu intră la guvernare sub niciun chip. Domnul cu Ordan că intră la guvernare. Mă rog, uh, dincolo, nu ar trebui să vină cei de la PMP să atace în forță, direct, nu Direcția Națională Anticorupție, nu SRI-ul, sau să atace pe cine vor ei, cine vor să atace psd ul să atace și PSD-ul, dar dacă se luptă, dacă sunt de dreapta, nu mai știu dacă... Să vină forțele politice, domn profesor Radu, nu ar trebui să îi vedem totuși mai activ pe oamenii ăștia din partide? Îi vedem uh, atât de activ cât, uh, cum să spunem, e necesar din perspectiva lor, a structurilor uh, uh, politice. Până la urmă, e un pragmatism, îndre, nu? au de câștigat voturi. Și găsesc că sunt mijloace și soluții. mă rog, pe care le, le utilizează pentru a atinge acest vot. Dar de ce domn profesor? De ce nu combat asta? Cum spuneam, la mai la început, s-a dovedit a fi profitabil acest Profitabil material. Nu material, profitabil din perspectiva numărului de voturi nu strânse. E... O. Intrare în arenă e mai riscantă decât o retragere. Din... Pentru că, dacă îmi permite, adică... sentimentul meu e că oamenii potiși în România nu vor avea niciodată, cum se spune în franceze, franc adică vorbirea peșlau al lui Donald no. Trump, pentru că no. ei funcționează după principiul corb la corb, nu-și scoate ochii. Principiul acela, țărănesc, clasic, tradițional. Adică mai bine fac ei o înțelegere transpartinică, consensuală, liniștită, Decât să se atace unii pe ceilalți da. La alegerile locale s-a practicat da. foarte clar tipul ăsta de, de împrietenie, împrietenire este Între PNL și PSD De fapt un fel, dacă vreți, de profesionalizare a activității electorale Profesionalizare în sensul ăsta al pragmatismului Sigur grefat pe o societate românească bazată, spun eu în termenii științe politice, pe relații de tip clientelar. Da? Exact. Pe activitatea cu stat, îmbogățirea exact. din. Deci grefat pe o astfel de societate care s-a construit uh, uh, 27 de ani. Funcționează, acum. e reală, da? indiferent cum o derminăm. Cum Dar asta, asta îi face este să rămână acolo. Da. Iar parte. ceea ce apare nou acum. Uh, încerc să spun foarte repede, în această campanie, spre osebire de ceea ce s-a în anii trecut și aici uh, vă continui un pic ideea, este tema națională. Acum apare pentru prima oară, sunt o serie de dragă de partide cele mai mici, mă rog, care încearcă să aducă la suprafață această temă națională. Tema națională are însă două uh, sau merge în două direcții. Cea a naționalismului, propriu zis, să spunem de factură tradițională clasică, dar și cea a autohtonismului, pentru că asta este de fapt tema națională spusă de PRU, de PMP, de celelalte un fel de politica liberală din perioada istorică, prin noi înșine, să facem noi de ce multinaționale, de ce străini, de ce Europa, de ce? Nu. de ce să nu facem noi toate lucrurile astea. Simplific foarte mult și spun foarte uh, uh, repede. Uh, și încearcă aceste partide pe această temă nouă, pe această noutate în campanie, să adune voturi. Există însă un uh, impediment, sau mă rog, un pericol pentru aceste partide. Pentru că celelalte partidele principale, PNL, dar într-o măsură mai mare PSD, au nișe, au atras, de fapt, aceste zone. Iată, Victor Ponta, pe care îl citați mai devreme, este un exemplu, da? Dintr-un PSD, o bucată din PSD, care înglobează și această temă națională în varianta autohtonistă. da? Și aici mai adaug un lucru foarte repede și închei, această alianță, dar mă rog, nerealizată, acest tandem PSD-Alde, de fapt, și-a împărțit rolurile. Da? Această temă autohtonistă, cu tente critique, cu tente liberale de secol XIX, prin noi înșine, dacă vreți, este apanajul alianței, mă rog, partidului numit Alde. Aici este îngroșată tema, pe această zonă. Partidul Social-Democrat o are, o utilizează, dar nu o, o transformă într-un vector așa cum o face uh, Alde. Dacă vă înțeleg bine și v-aș pune o întrebare, asta înseamnă că nu credeți într-o posibilă insurecție electorală de care vorbea Nu, cred că, nu, X, că, cred ex, că nu. Cred că La în România, toală. cel puțin... De de s-au da, tocit, sau se tocesc aceste asperități, aceste extremisme, dacă vreți, tocmai pentru că partidele mari da, au reușit să acopere o astfel de, o zonă foarte largă uh, ideologic. Și ca să vă răspund la întrebarea cu cine aș vota, păi aș putea spune glumind că aș vota cu stânga, dar nu mai știu cine e stânga. Nu cumva stânga e dreapta și dreapta este uh, stânga, da? Uh, pentru că încă o dată spun ce spunea doamna uh, Chiriac mai devreme, uh, toate descrierea aia, nu, să, pentru producătorii noștri, este discursul vechiului PNL, dar vechiul ăla istoric, prin noi înșine. Și asta poate fi într-adevăr o de temă vedeți, importantă profesor, în că această campanie. Și atunci, prin noi înșine, prin noi înșine, au făcut o lege a minelor, care știm ce prevederi aspre dure avea. Companiile trebuia să angajeze românii, studenții și așa mai departe, dacă are a un singur an, pentru că au fost presiuni de la companiile din America și din Anglia, în de principal, de adică. la multinaționale, iar <laughs> articolele defăimătoare în presa din Anglia, cel puțin ambasadorii noștri abia făceau față la presiunile care se, pătea, se făceau în, în da, Occident, optimă, un an de zile. Un în, an de zile a rezistat acea lege și a fost modificată cu și și-au îndulcit. Deci au avut loc și uh, companiile străine. Deci nici atunci nu, oricât, oricât de da, erau. Au că da au construit în da, România. Da, modern, dar minte nu. Acum, cu ce avem acum nu, am, nu mă gândesc că ar putea cineva nu, avea succes în această da poate prinde această temă națională, pentru că după 27 de ani de societate corup de sistem clientelar, cetățenii sunt sensibili la acest tip de teme. Da? Încercarea de a găsi vinovatul pentru eșecul nostru economic, social și întotdeauna vinovatul e în afară. E străinul, da. da? Dar între da, timp da, că tot în emisiunea, trebuie da, să vă da, anunț că de când suntem salvat. noi aici, Bărug. domnul Vladimir Putin a sunat pe domnul Trump. Au convenit să colaboreze strâng să vorbească Bărug. la televiziune. Și, și s-au că de Și Soviet. lucru interesant, miniștri de externe care s-au întâlnit, în la Bruxelles cred, au convenit, au făcut primii pași. E o discuție pe care ne-am avut aici mai pe spre o structură militară a Uniunii Europene și interesant că ministrul de externe, celebru englez, a lăsat-o mai ușor. A zis, cu dacă e complementară, cu... Da, dacă e complementară Boris, cu NATO, atunci, hai, hai să facem să ne gândim. Deci lucrurile se schimbă în Europa și poate că reușim și noi cu politica asta și cu partidele astea de noastre, cu uh, domnii ghiță și care mai fi cu cojoace, acum așa a pus cojoace, eu mor pentru că, uh, domnule, să fie niște, cum zice, la ora achirian, niște partide naționale de una, autentice, patrioți autentici, care țin la țara asta nu care devalizează țara și apoi vin să spună că sunt patrioți. Deci să ne uităm și noi spre lume, spre Europa, spre America, lumea se schimbă, Europa se schimbă. Hai să, să vedem ce ne spune. O singură observație. Așa, rog. Dacă vă uitați la sloganele partidelor lansate de curând, toate au elementul România. național. România. Ți-a în proprie în 2018. Viitor, în 5 minute, Alexandrescu. Nu, 5 minute, dar ar trebui să stabilești pentru Timpii. următoarele ediții. Timp, iar pe masă, că altfel nu <laughs> primim. Deci, <laughs> Ca la dezbatere. Eu cred așa. Că sunt 4 partide care pot fi sigure că intră. Da? PNL, PSD, ALDE și UDBR. Astea 4. Deci vor intra 100%, spuneți-mă. Astea 4. De aici înainte, bătălia e deschisă, din punctul meu de vedere inclusiv USR-ul, care laudă toți, până la 4-5 vor fi vreo 3-4 partide, după părerea mea. Adică PMP-ul, USR-ul, România Noastră, Unită, Unită. Un PRM-ul și așa mai departe. Deci, suntem la începutul campaniei electorale, își joacă fiecare cartea lui, da? S-ar putea ce spunea Oreste la, la un moment dat, dacă ăștia Partidele naționale, da? Să trezesc și bat palma, două, cel puțin două dintre ele, ar putea să aibă o șansă mare, fiindcă vedem despre ce e vorba. Deci, eu cred că așa va fi. Și că dacă ne avântăm acum și spunem că ăla o să aibă 10, 15, nu știu ce, s-ar putea să ne păcălim, fie și numai apropo de prezența la vot. Atât. Dar. Prezența la vot, cât că 19 milioane, cât figurează pe listă, este o aberație. Deci, apropo deci de prezența la vot, eu am spus de la începutul emisiunii ăsta că eu cred că va fi 50 minim. Deci va fi peste 50. Pentru că niciunul dintre noi n-a vorbit despre ce prezență la vot va fi în diasporă. 300 da? de mii. Păi nu știu. Deci, încă o dată? E greu dus nu mai sunt 6 de adus pentru că au șase Dar nu era obligatoriu numai de prezidențial. S-ar putea că acolo s-au mișcat lucrurile vă să vezi că în campania asta se duc Partidele, inclusiv În țările cu, cu Foarte mulți și, Domnule deci, Alexandrescu Noi avem 19 milioane, dar prezentăm cifra Pe ecran, 19 milioane Fără câteva mii De uh, votanți pe liste Asta înseamnă dacă mergem pe scenariul dumneavoastră, să avem o prezență de minim 9 milioane și Noi jumătate. Noi nu știm la ora asta câți s-au înscris deja, domnul profesor spuneam afară că sunt vreo câteva mii, de abia. 9 și da, pentru votul prin corespunzătoare. 7 adică, mii. Ceva. În rezistru, care da, dar se pot duce. La să vote... de voși, Sigur că la da. da. Dar, dar 9 milioane și jumătate înseamnă enorm. 9 mare milioane mare și jumătate da, este o cifră uriașă. Știu. Din acești 9 milioane și jumătate, pentru a obține scoruri foarte bune, partidul ar trebui să obțină 450-470 de mii să intre în Parlament. Care e foarte mult. Care e foarte mult. Așa este. E să greu să adun. Uh... Deci de asta vă și spun, noi ne aruncăm aici cu cifre mari, că o să facă la 10-15, e greu de crezut. Deci încă o dată se, va împărți. Cum de se va împărți electoratul, doamne. vă spun din nou. Au apărut și oferte noi, sunt și unele mai ciudate, deci încă o dată se va împărți electorat. Îmi permiteți o întrebare mai mult timp? Mă preocupă o întrebare și n-am pus până acum că n-aveam uh, contextul. Domne, în 2009 a fost un referendum prin care majoritatea populației din România a votat pentru 300 de parlamentari. Acel referendum este valid pentru că este nu, votat de majoritate. Mă întreb, de ce Traian Băsescu care a propus acest referendum pentru că era vorba despre, tot despre alegerile prezidențiale, nu și-a luat ca temă de campanie reducerea parlamentului la 300? Ca o dovadă că, de fapt, atunci, în 2009, nu la la, la Bric, că iertați-mă despre 300 de parlamentari, ci a vrut să păcălească lumea să vină la vot în 2009 ca să voteze pe domnia sa. Nu era normal să aibă ca temă singurul partid care putea să-și ia o temă excepțională și aducea lumea la vot. Păi, nene, eu am propus 300 de parlamentari, nicio formațiune politică n-a acceptat, nu se poate, mergem pe chestia asta. Vedeți cât că sunt multă ipocrizie în politica din România. Plus că, uh, nu știu, am mai spus cineva asta seară. Dom'le, pragul electoral e mult prea mare pentru România, la ora asta. Sunt 25 de ani de democrație, încă o dată. Lista, domnul, domnul. Noi revenim de la liste. Repet, lista cel mai de 19 milioane e o mai nică iar, nică mai e. Mare din Europa, iar Deci, pragul avem cel mai mare din Europa, tocmai pentru a păstra cele două partide, exact. să-și păstreze exact, dominația. Exact, bravo, da, exact. De fapt, cele două partide s-au înțeles exact cum au făcut și cu diaspora pe acest prag uriaș, ca să excludă orice Orice noi combata și peste asta este numărul. Domnule, noi nu suntem 19 milioane, Nu avem 19 milioane de oameni care să voteze. Nici dacă e scală din aia din Teleorman din Dâmbovița și din Giurgiu. Nu suntem 19 milioane. Așa. Că nu putem fi 19 milioane cu tot cu copii și 19 milioane și la vot. Decât dacă suntem o națiune de nebuni. Deci noi, noi încă nu știm cât suntem. Deci vă dați seama în ce lume nu Suntem cu două dimensiuni. Suntem da. oficial atâția și real? Și real sunt 16 milioane, da. adică se poate așa ceva. Deci da. noi suntem 19 da. milioane pe listele cu care intră partidele în alegeri și în realitate suntem 16. Da, eu cred că votează și copiii din moment ce sunt folosiți în campania electorală. De ce să nu voteze? Copiii care vor veni. Care mănâncă sandvișuri doar. Doar copiii care mănâncă sandvișuri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Săptămâna viitoare, luni, îi veți vedea din nou Pe și mei invitați Sper că v-a făcut plăcere această ediție Analiză luni, în fiecare luni Până la alegeri, inclusiv în duminica alegerilor Și în lunea de imediat după alegeri, Îi veți vedea pe cei șapte în platou Vom avea echipe interesante de analiști Care vor veni pentru că eu voi încerca Pe cât posibil să apelez cât mai puțin cu putință la politicieni în această campanie și cât mai mult la analiști și veți vedea o chestiune unică cred eu, pentru o televiziune națională, o dată pe săptămână, voi fi în direct cu dumneavoastră rugămintea mea este să nu, acum nu mai suntem nici chiar atât de radicalizați unii cu alții să nu ne uh, înjurăm pentru că dacă dumneavoastră vă înjurați, vă înjur și eu uh, așa că vă rog să intrați în direct, să vă spuneți opțiunea veți avea o seară în care dumneavoastră vă veți prezenta părerile, analizele în direct la jocuri de putere. Voi fi ajutat de unu-doi confrați dacă care legăturile telefonice, dacă... dar în rest, dumneavoastră, timp de două ore, două ore și jumătate, sunteți invitații mei ai Realității TV pentru a vorbi despre România, pentru că dumneavoastră aveți propriile analize. Vă așteptăm începând de această săptămână de joi seara. Ne vedem mâine seară Jocuri de putere, ora 21, nu uitați să iubiți România în fiecare zi și să mergeți la vot. Poate mă lămuriți și pe mine până joi, dacă suntem 19 milioane de votanți, 19 milioane populație sau 16 milioane de votanți. Pentru că cei de la Autoritatea Electorală Permanentă, bineînțeles că nu reușesc să ne lămurească. Ei, cei de la, care au realizat recensământul, îl țin doar pentru ei și uh, soțiile lor. Le arată sub plapumă recensământul. La revedere, ne vedem mâine seară.